Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Octavian Hoandră, mă bucur că ne primiți în casele dumneavoastră, sunt onorat, sunt onorat împreună cu invitații mei pe care, din nenumăratele mesaje pe care le trimiteți, îi apreciați, cel puțin așa cum îi uh, apreciez și eu, uh, le sunt dator și dumneavoastră cred că sunteți datori împreună cu mine, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine ce ni se întâmplă. Îmi face mare plăcere să vă prezint uh, astăzi o masă de oameni... Uh, foarte interesanți și niște intelectuali de marcă ai României. Domnul Florian Bichir, jurnalist, scriitor istoric, domnul Horian Alexandrescu, jurnalist și scriitor, bună seara, bună domnul seara. general Alexandru Gromaz, domnul Ion Bogdan Lefter, analist politic, scriitor, profesor universitar, domnul Alfred Bula, sociolog, profesor universitar, domnul Tudorel Urian, scriitor bună seara. și uh, uh, redactor șef al editurii ALL. Domnul Mircea Coșa, în ultimul rând, profesor de economie. Bună seara, domnilor, vă mulțumesc. mulțumesc, sunt onorat că sunteți în seara aceasta aici. Bogdan, mă bucur că te văd din nou. Cred că ai trecut peste copul acesta, nu e oșa, care am da. fost și noi alături de tine și suntem și în continuare. Mulțumesc. Pentru că prietenii cred că se verifică la greu. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, am avut o săptămână incendiară, cu suspans, cu... Uh, multe analize, unele uh, destul de slabe, aș zice, dar în orice caz a fost o zbatere săptămâna asta. Haideți să vedem uh, ce, cu ce începem. Vă rog, beta, dacă este pregătită. Bun găsit! Claus Iohannis și Sorin Grindeanu au avut o discuție, citez, bună. Noul guvern va fi instalat în ianuarie, iar președintele va colabora cu el instituțional. Sorin nu este o variantă mai bună de premier decât Sevil Saidech, mai spun surse din administrația prezidențială, cât despre Sevil Scheideh, Klaus Iohannis a trimis o scrisoare la PSD în aceeași zi în care a anunțat și public uh, refuzul nu era motivată această scrisoare, dar la baza refuzului au stat rățiuni de stat și faptul că în PSD nu s-au respectat procedurile interne, adică Liviu Dragnea a primit un cec în alb și au dat votul colegii săi de partid fără să știe exact pentru cine dau acest vot. Nu avem încă un anunț oficial de aici, de la Palatul Cotroceni. Cel mai probabil zilele următoare președintele Claus Iohannis va pleca acasă la Sibiu în lipsa unui anunț oficial de la Claus Iohannis, liderii ALDE și PSD nu comentează. Sorin Grindan, Îl cunosc bine, Sorin este un om care a crescut în partid, care a fost promovat de către Gilie în acele momente, liderul organizației Timiș, ministrul agriculturii, un tip puternic în partid care să-și promoveze niște unor eh, care se asigure autoritatea politică la nivelul de Filipinii, vorbind de anul 2001, 2002, 2003. Eh, nu există o relație de eh, prietenie cu Victor Ponta, după cum s-a speculat, există o relație de colaborare eh, Victor Ponta. Relația de prietenie a fost Ponta să eh, promoveze în condițiile sale pe care o să le comentez, și mai târziu are experiență administrativă, a trezut în plus, are experiență administrativă și la nivelul județean, al plus. are experiență administrativă la nivel național din partea de ministru și a trezut ceva. Faptul că noi am anticipat, pe exemplu, de acum două săptămâni că Sorin Grindan va fi propunerea de prim-ministru nu este meritul nimănui. A fost o treabă de logică și de ieșire onorabilă dintr-o anumită situație de blocaj. Miriu Dragnea a renunțat la un proiect de maximizare a puterii personale în favoarea unui proiect prin care a dat și partidului ceea ce este se cuvine. Ați auzit așadar, doamnelor și domnilor, și analiza domnului Cosmin Gușă. Aici suntem în momentul acesta. Haideți să vedem Înainte de a privi spre viitor, spre probabil că domnul, am avut dreptate seară probabil că domnul Ioanis nu va, numi, nu va face, Tacă va face această numire, va face după sărbători. Domnule profesor Coșa, ce, în ce moment ne aflăm acum? Dumneavoastră sunteți, vă pricepeți și la economie, sunteți profesor universitar și aș vrea să facem și eu analiza momentului economic în care ne aflăm cu un guvern care va dispărea cu incertitudini, cu legi care se discută, care nu se aplică? Cum vedeți e, situația asta? Momentul e foarte interesant. n a spune că este... Că este În România toate sau... momentele sunt interesante. Păi asta Eu e să trecerea, asta nu înțeleg de ce se agita așa. așa noastre, dar dacă, știți că e, Confucius spunea că momentele interesante e bine să ți le povestească cineva, nu să le trăiești. E, noi le trăim și așa să ne bucurăm de chestia asta că trăim momente interesante nu, acum fără glumă, vedeți, anul se încheie din punct de vedere economic cu o anumită, a spune eu dezinteresare pe care guvernul celor și față de sarcine pe care și le-a propus, a renunțat la anumite lucruri, suntem într-o situație mai delicată cu deficitul, pe luna noiembrie lucrurile n au mers foarte bine de ce spun lucrurile astea? Nu pentru că mă așteptam la performanțe extraordinare din partea guvernului tehnocrat dar pentru că discutăm despre programul celor care vin la putere, a PSD-ului, nu? Programul PSD-ului, cine a avut răbdarea și curiozitatea ca să-l citească cu atenție, este unul dintre cele mai sofisticate programe electorale care au apărut până acum în România. Ziceți? Și da, am văzut că e consistent. Pas, uh, eu și m-am bucurat că e un program Atât da, cât, cât înțeleg de eu. În sofisticărie și consistență, însă trebuie să spunem anumite lucruri foarte foarte sincer, atunci când un program electoral apare cu cifre cu virgulă, trebuie să spui întrebarea. Pentru că această dorință de a arăta corectitudinea, preciziunea, într-un moment în care nu cunoști baza de la care pleci, ridică o anumit semn de, de întrebare. De ce spun că e foarte sofisticat? Pentru că el atinge toate problemele care interesează populația astăzi, într-o maniză e foarte bine, într-o manieră cât se poate de doctă, pentru că prezintă la fiecare sursa de finanțare. Înseamnă ca o buni. Categoric, categoric, asta este clar. Lucrurile care interesează însă acest program este o anumită secvențialitate. Dacă vă reamintiți, într-una dintre intervențiile înainte de alegeri, domnul președinte Liviu Dragnea, a venit cu o inovație. Noi n-am avut-o până acum, nici adică o campanie electorală. Și anume a spus programul este pe o agenda de luni, de zile. În luna ianuarie facem asta, în februarie facem asta. Vă reamintesc, nu? Ce ce aușes care cincinale? Era altceva. Planurile cincinale se bazau pe, pe, pe o instituție care lucra aici, un partid are, mă rog, și obiective de alt gen. Deci această secvențialitate pe luni este urmarea a unui cauze și a unui efect. Dar de aceea, întârzierea punerii în aplicare, a, în opera acestui nou guvern, este în defavoarea PSD-ului. Pentru că orice întârziere face ca ei să piardă startul. Deci nu poate să introducă de la 1 ianuarie sal -ă, păi, salariului. De calează, profesor. Nu, e foarte complicat când n-ai buget. Decalarea, decalarea Acum, în economie înseamnă obținerea fondurilor. Ori fondurile nu pot să le ia ta timp cât bugetul nu este aprobat, în același, în momentul în care obiectivele tale care alimentau bugetul nu sunt îndeplinite <coughs> la termen... Nu o să, zic, să poate zice PSD-ul că nu mai renunța la, la program din cauza. Domnul Handrin, a spus cum au să fost în stare să facă? Eu sunt convins că sunt în stare să și eu vă, spun, eu vă spun care sunt elementele care apar de la o analiză rece. Vă rog. Că politic să poate spune invers, că nu am putut să facem pentru că e, e prea târziu, sau să spună, vom face chiar dacă e prea târziu, asta e altceva. Eu vă spun de la ce plecăm. Și sunt trei condiții de bază pe care acest uh, program le, a, le are ca fundament, care trebuie să apară neapărat ca fiind reale. Și anume, rată de creștere în 2017 de 5%, bun. Sigur că e bun, dar trebuie ca să o și uh, avem. Asta înseamnă Uh, un motor de creștere în economie care trebuie să fie nu numai comerțul, adică consumul, ci și uh, exportul. Și aici trebuie să ne gândim în ce situație se află cele trei țări mari în care exportăm noi în an politic important, Germania, Franța, Italia. În al doilea rând, este rata de schimb. Ei au stabilit o rată de, de schimb corectă, spun eu, dar nu știm cum vor evolua lucrurile, pentru că efectul Trump are, uh, Bun, sunt multe necunoscute, probabil. Uh, pe, da, dar atunci când ai necunoscute, nu poți să faci cifre cu virgula, știți? Bun, asta să fie ultima, domn profesor. Nu vă amintiți că întotdeauna, parcă am înnebunit cu toții, întotdeauna când venea un guvern, ziceam, domnule, haide să lăsăm șase luni să vedem cu polișe. Acum nu, domnule, dacă se poate, acum să ne demonstreze că fac. Nu se pare așa ceva. Nu, dar am văzut dar și la, ce, la alte televiziuni. Nu? Din contă, eu vă spun la ce ne putem aștepta da, ca tendință. M-ați întrebat care e tendința. Din punctul meu de vedere, tendința este în direcția asta, și anume, un program bun, dacă se pune în aplicare, vom avea un progres cert al, al României în viitorii 5, 4 ani. Un program care depinde nu numai de condiții interne, ci și ex, externe și un condiție care pleacă de la o programare foarte exactă a acțiunilor. Deci, timpul este Care important. atrage și o critică timpul este important. În care, până la urmă, trebuie, ca să, ca, să, ca să spunem foarte, foarte clar, cere un prim-ministru competent. Mie mi se pare... A și Cosmin Gușă, care îl știe și tot CV-ul lui, pare un tip care se pricepe la administrație, un tip crescut este, de PSD. E, este domnului? un tip nou de, de politician. Păi nu ne-am dorit? Ba da, stai, nu mă contraziceți mereu, eu zic. Eu păi, să... Este un tip nou de politician care a apărut și în țările occidentale pe la nivelul anului 60-60 și ceva. Și anume oameni crescuți de partide pentru funcții în alte. Domnul Grindeanu este crescut de partid, are un CV extrem de bun, este școlit, este, este capabil ca să, ca să, ca să reglementeze situații administrative care e foarte bine. Deci este un om care vine pe o nouă structură a politicianului român. Nu, nu mai ne, care au fost înainte, care nu știu ce, au dispărut, apar noi. Apar o generație nouă. Deci la vârsta asta pe care dânsul o are, eu îi acord toată încrederea. Toată încrederea. Pentru că contează și vârsta, e alta, plomb, e alta adrenalină. Problema este în ce măsură uh, el va fi sprijinit de partid, pentru că... Bun, asta e altă discuție, o facem la momentul Dar să oportun... știți că e importantă. Păi, sigur că orice prim-ministru trebuie să fie sprijinit de partid. De partidul condus de domnul Dracnea. Păi nu-i nu premierul propus de partidul condus de ba, domnul, da. Dracnea. Nu văd... domnul Dracnea? da, domnul Dracnea este o personalitate politică care s-a ridicat foarte mult în ultimul timp și care are un obiectiv în cariera dânsului, în cariera politică cel puțin așa e și deci are au... tot interesul să-și deci are interesul ca să facă programul bine mai, începe cu dreptul Hai și atunci, să și și pe atunci singura problemă este în ce măsură nu va forța nota pentru că în economie nu poți să sar peste etape în ce măsură acest prim-ministru va avea tăria mm -hmm. ca să spună asta fac pentru că asta pot să fac acum, nu pot să fac mai mult Corect. Domnul un foarte bun prieten al meu, pe nume Valeriu Stoica, avea o vorbă. Spunea că pentru un politician există două fidelități. Prima fidelitate este cea față de țara lui și a doua este cea față de partidul lui. Deci domnul Crindeanu a spus un lucru foarte frumos în prima intervenție pe care am a auzit-o. A spus că va fi un prim-ministru modest și responsabil. Acest lucru îi doresc să fie realitate. Deci să fie un prim-ministru modest și responsabil care se pună pe primul plan România interesele României, indiferent care sunt ele, pe al doilea plan, interesele partidului lui și apoi toate celelalte sunt niște contracte care pot fi reenoite sau pot fi abandonate în funcție de interese. În situația de față, cred că domnul Claus Iohannis îl va aproba pe domnul Grindeanu pentru că nu are niciun motiv serios pentru care să-l refuze. Este o realitate a alegerilor care tocmai s-au încheiat. La doamna șai de Resurse am înțeles că am, avea motiv și a trimis există, o există, în mod evident, o băneală pe care și eu o am și v-am spus-o și da, săptămâna da, trecută. Nu te joci cu securitatea naturală România. Deci, în momentul în care există cea mai mică vulnerabilitate, trebuie să fii prudent pentru țara ta, pentru că nimeni nu poate să îndrepte o greșeală dacă ea se produce la acest da, nivel. Uitați-vă și doamna Merkel a făcut o greșeală pe care o regrete foarte mult în, în momentul de față și mulți alți europeni au o problemă pe care o regretă față de anumite atitudine pe care a avut o a avut-o cu câtva timp în urmă. Deci părerea mea este că domnul Grindeanu eu îi doresc foarte mult ca în normele acestea pe care și le-au autoimpus de responsabilitate și de modestie să fie el însuși, să nu se lase dus de anumite priorități de partid care ar putea îndepărta de interesul României. Dacă rămâne în interesul României, este un câștigător și eu am tot admirația față de el și tot respectul pe care îl datorează unui prim-ministru pentru a cărui ideologie nu sunt un mare fan. Deci eu am alte orientare politică, dar îl accept și cred că are șansa să dovedească că este un foarte bun prim-ministru. Domnule profesor Bulai, cum stă România? Comentați și dumneavoastră vă rog ceea ce s-a întâmplat acum, dar mă interesează pentru că sunteți specialist. Cum stă România cu nervii în momentul acesta? Că teoretic peste ul a câștigat alegerile, dar și Ioranis are 6 milioane de voturi. Nu știu dacă v-a spus cineva, dar peste două zile e revelion, adică. Deci nu e o problemă, totuși, nu? Totuși ne preocupă Revelionul în acest moment. Dar eu mult mai mare important. Uh, Nu, Sigur că este un subiect important, dar vreau să spun că, în logica lucrurilor, uh, o mare parte din populație nu mai se uită la spectacolul politic, este probabil și dezgustată de spectacol politic, o parte din populație. Am asistat la un joc de imagine, sigur că pot să-l comentez la rece, un joc de imagine între președinte pe de o parte și domnul Dragnea pe de altă parte. Domnul președinte a avut un obiect, două obiective din punctul meu de vedere. Unu, să facă un spectacol mediatic, ce a și făcut până la urmă, să stupe marea problemă de imagine a PNL-ului, după eu. alegeri, pentru că nu mai vorbește nimeni, nici de succesul PSD-ului, nici de înfrângerea, mă rog, de rezultatul foarte prost al uh, PNL-ului. Uh, și, sigur, a doua, să marcheze totuși că încă este uh, un personaj care poate contam politica românească uh, în perspectiva unui viitor care, pentru domnul Claus Iohannis, este cel mai încerc posibil în acest moment. Din punctul meu de vedere, este foarte aproape de Emil Constantinescu în acest moment, Claus Iohannis, deși face acest spectacol în acest moment. Uh, I-a reușit din acest punct de vedere, cu niște carențe vis-a-vis -vis de modul în care iese public, cu carențe serioase care costă în timp, nu în sensul că acum se supără lumea, că nu reacționează lumea în acest moment, dar cel puțin o parte a populației, mai ales aia care l-a votat, culmea, nu electoratul PSD, care oricum e mai mai în banca lui așa, în sensul că nu e foarte vocal. Uh, vocal, nu este public. Nu sunt votanți publici de obicei acolo, sunt votanți privanți, cum îi numesc eu. Uh, uh, știți, eu așa cred ca cetățeni. Meritam și noi o fiu mai proști așa, dar meritam și noi un răspuns. Adică nu poți să spui nu vreau, punct. Uh, nu, cerem să-mi dea detalii, că nu asta e problema. Dar era o, o, o anumită eleganță pe care o așteptai. Doi, chiar și astăzi mi se părea normal măcar să ne spună ceva. Adică, mă, copii, uite, din cauza asta, să ne dea niște explicații. Vă păi dau pe au, date. Nu au pe ceva. surse, că într-o țară normală și sănătoasă, cred că trebuie să fie oficială chestia să nu pe surse. Nu trebuie să mă uit eu pe diverse site-uri, să aflu unde, nu știu unde, nu știu cine, ce a făcut, mai ales că pe surse, dacă faceți o analiză, când v-am făcut analize pe cum circulau informații de acest dat, cu mulți ani în urmă, aveți o mie de informații, nu aveți da, nici măcar una singură. Acelea. Nu, sunt cam acelea, sunt destul de diferite în realitate. Însă, ce vreau să spun, dincolo, asta, toate. dincolo de povestea asta, repet, e un joc de imagine între ei, un joc de imagine politic pe care în anumite limite îl acceptăm, pentru că așa se face politică la urma urmei, nu este, cum să zic, blamabil din acest punct de vedere. Electoral însă, aș vrea să revin la ceea ce a spus domnul Coșa. Fac cercetări electorale de 20 de ani. Am întrebat de nenumărate ori în cercetări calitative uh, oamenii, uh, după vot, uh, o, o întrebare de genul următor. Uh, pe cei care au votat cu ea, care au, erau la putere, Câștigă. care au câștigat deci Și am întrebat, credeți că partidul pe care l-ați votat va face tot ce a promis în campanie? Răspunsul la Uniunea a fost întotdeauna nu. Dar mi-au zis și Dacă ar face jumate, suntem perfect mulțumiți. În realitate, electoratul știe că e un joc în care oamenii pot să exagereze, pentru că în această țară noi avem mult mai multe autostrăzi decât în America sau China, dacă luăm toate promisiunile din 27 de ani, fie vorba între noi. Adică, oamenii nu chiar atât de... politicienii nu are impresia că electorii mai tâmpițele așa. Nu, nu e deloc, știe, înțelege despre ce e vorba. Prin urmare, dacă oamenii văd că se mișcă lucrurile și mai ales dacă cei de la PSD, măcar câțiva au niște idei mari, care să pună lucruri mișcare și chiar să împartă lumea, pro și contra, în acel moment e greu de spus că nu este validat actul de guvernare. Dacă vor avea însă carențe, adică vreun ministru idiot care cinște spune public, care nu știu ce tâmpenie semnează, ceea ce, repet, nu e imposibil într-un guvern mare, atunci asigur că se adună și acolo probleme de imagine și închei și cu celălalt actor pe care noi îl uităm. Dumnezeu, noi ar trebui să avem și o opoziție. Adică așa e democrația. Poate, adică nu ar trebui Poate că ca să, să avem o democrație... Să... Să... Stimuleze o opoziție în locul unei opoziții da, care nu da, există. El are nevoie de un partid pentru prezidentele. Și în partidul partidului s-a sacrificat el uh, să uh, Da, bun. Dar ce vreau să spun eu este că PNL-ul trebuie ca foarte scurt să-și revină, să se duminească ce vor să facă. USR-ul să aleagă dacă mai fac politică sau să duc pe la alte partide, pentru că asta s-a întâmplat cu toate partidele colectoare mm. în 20 de ani. Uh, eu aș vrea să devine un partid, că poate e bine să mai avem și partid de noi în Correct, România, așa. însă, repet, toate acestea sunt necunoscute în, în același tablou, pentru că nu putem avea o guvernare bună fără presiune serioasă politică la control, corect, aveți dreptate. A, tabi, o secundă, 30 secunde, vreau să-l pe domnul președinte Iohannis. Păi cred și, că, eu cred, cred că, că a făcut ceea ce nu făcea opoziția. Cred că nu, doar asta este explicația pe care vreau să o dau, ci faptul că exista o problemă foarte greu de comunicat pentru ca doamna și haideți să fie îndeplină siguranță. Dacă domnul Ioanis spunea un, un, un mic lucru pe care da, punea în... avea, cum ai merge la piață, cum e intra într-un magazin, ce zice oamenii pe stradă de capul meu? Deci era, e foarte complicat exact, de. ce poți să zică și acum, exact, pentru că dacă nu comuni e același lucru. Deci e foarte greu pentru președinte, pentru președinte. stigmat. puneam a fost, a fost lui, uh, lui dragă nu trebuia să mergă cu ea. Nu trebuia. trebuia, de ce cotorul nostru nu trebuia. Pentru că exista o nu, vulnerabilitate nu, nu, nu, care chestia asta cu aerul secret și cu nu știu ce, Nu uitați-vă când când există o problemă, o spui dacă e o problemă, de ce să o spun? ce să fie secret? Pentru că îi facem un renunțare poate merită să i facă cum adică, ce menejamente să am. E o chestiune Domn care profesor, trebuie să fie în spațiu. N am zis că vreau detalii. s-a trimis în același timp cu momentul în care a ieșit la declarație trimis și o Eu, ca cetățean, am pretenția să fiu și informat de oamenii ăștia de stat Nu e... Mai așteptați. Eu nu. Domnule general, Mai cum vedeți? Păi nu, că vorbește aici. după aia și poți m-am brechinusul, lasă să-i citească după <laughs> E mai bine de așa rând, să vezi contul. că la uh, realitatea românească. Mulțumesc frumos de invitație, domnul Tavi. Ce uh, vreau să vă spun, uh, Pâine și Circ era uh, Pane mei, ci -ci, ci -ci, idealul ci -ci. de fericire al uh, plebeului roman, al, al romanului. Al plebeului universal. Și... Și nu s-a schimbat de atunci încoace. Oamenii se emoționați când se duc la teatru. Pentru că văd ceva uh, care emoționează. De multe ori când ies pe stradă și întâlnesc unul din actore, au o problemă. Unii dintre ei cu actorul respectiv depinde în funcție de cum l-a perceput. Noi trăim într-o uh, într manipulare și de asta am și adus aici Psihologia Mulțimea a Gustav Le Bon. Și uh, am să vă citesc din el un singur lucru, o singură Spune așa, a, a cunoaște arta de a emoționa mulțimile înseamnă a cunoaște arta de a le guverna. Păi ce avem noi aici? Suspendare, securitate, informații. Ce-am stați ușor. Cursurile astea de informații, asta nu înseamnă că automat te și încadrat în într-un serviciu. Ei, văd aici de... o discuție... Care, în care toți oamenii care fac cursuri păi, seamnă... la de Informației, toți sunt securiști, ca păi, și exact. când a fi uh, securist român, e ceva foarte rău. Da. Aici trebuie să vedem cum am ajuns la chestia asta. Că păi asta am, ajuns, am ajuns datorită unei, unei mentalități care nu am reușit să o schimbăm din anii 90 Nu încoace. N-am reușit să schimbăm. Păi câți oameni au făcut uh, Universitatea Națională de Apărare Colegiul Național de Apare Câți au făcut aia? Toți înseamnă că sunt 40. Racolați de Direcția de Informație Armate Nu vezi serios, domnule Dar e o boală asta și Asta mă, este eu o boală că se și atunci Odată cu numirea domnului Helvig care vine din societatea civilă și care e cu studii politice de... domnule, Eu am crezut că se schimbă, pentru că el avea imagine de om din societatea civilă, apărător al drepturilor omului, fost protestatar și la Cluj, eu știu de când eram... Eu am crezut că... Imediat găsim, dacă punem pe cineva, imediat îi găsim ori o colaborare cu seriul Oro, un, uh, un curs ceva, ori faptul că a fost până în străinătate, pe nu știu unde. Ori, astea sunt niște reminiscențe ale comunismului de care societatea românească nu se poate. Astea sunt tineri, domnul general, Asta care nu au treabă cu comunismul. Îți mai atroce ca aceștia exact. de a desființa no, da, să vă spun ceva. Să știți că anul 2017 este un an capital pentru România. De ce? Pentru că, că, păi vă spun de ce. Pentru că închie un ciclu, cu bune și cu rele. Încheie un ciclu. Ce se întâmplă? S-au creat în instituții și sunt persoane în instituții ale administrației sau altfel care au renunțat la, la principiile democrației și care au creat un fel de grupuri toxice pentru societatea românească. Dar nu Traia Băsescu a introdus chestia asta? Dumne, nu știu cine a introdus Securismul el, a -a dar asta accentuat... a făcut ca imaginea cetățeanului de rând față de statul de drept să se deformeze. Și vă atrag atenția că ne apropiem de uh, inaugurarea în Statele Unite a, a președinției lui Donald Trump, care aduce cu el doctrina Nixon. Și doctrina Nixon este total diferită de ceea ce s-a întâmplat până acum în, în, în perioada în care uh, de la războiul uh, rece încoace. Și aș vrea să discutăm despre chestiunea da, de masă. de să facem, un tur de facem și... turul de masă. Corect. Pentru că e, e important. avem dreptate, toate lucrurile se leagă. Alegeri, formare de guvern, rolul principalilor actori politici, președinte, perspectiva um, cursei prezidențiale din 2019, ce, economia. Însă fiecare din lucrurile astea sunt foarte complicate și greu de discutat și de evaluat în, în paragraf 2-3. Am ascultat cu mult interes tot ce s-a spus până acum. Cu unele lucruri sunt integral de acord. Față de altele am destul de mari rezerve. De pildă perspectiva electorală de acum, deși cred că alegerile prezidențiale în 2019 sunt foarte departe totuși. Uh, perspectiva uh, privită din acest punct este următoarea, mai la rece evaluând. Uh, la urne, în urmă cu uh, mai puțin de 3 săptămâni, stânga a obținut 45% și dreapta, vorbim despre electorate, nu despre partide, peste jumătate. Deci, în acest moment, electoratul uh, de dreapta, care crede că votează partide de dreapta, inclusiv partidul de dreapta aliat cu PSD-ul, este majoritar în continuare. Ce se va întâmpla estimar, în viitor? E o estimare care nu se susține prin cifre. Cum să nu se susține prin cifre? 41% păi nu, nu, din povestea asta. Nu există. Asta este o chestiune politică. Electoratul. Uitați, vorbiți cu Dâncu a făcut o cercetare acum câțiva ani, exact pe stânga și dreapta. Uh, cea mai mare parte, electoratul nu vrea să perceapă nici de stânga, nici de dreapta. Da, e, da. e o autopercepție. Nu există. Asta e... Unde? e o politicianul, nu, politicianul vorbește de stânga și dreapta. Electoratul nu se consideră stânga și dreapta sau are formule de asta ciudate, adică câteva procente de exemplu, ăla, aminte, Nu! Era localizat. Era, nu vorbiți cu dâncu are o cercetare da. serioasă pe chestia asta. Uh, făcut acum câțiva ani, uh, percepeau un stânga pătraia băsesc cu aceiași procent cu ce care percepeau dreapta. Adică nu, nu, nu așa funcționează lucrurile. Nu, oamenii votează atunci, în politice, de politice. Și atunci în evaluarea dumneavoastră cam cât la sută exemplu, din votanții a... de acum, ai PNL, USR, PMP, mm -hmm. UDMR, alde sunt de fapt votați de stânga. Cam cum evaluați? Nu, în România există un corp important de votanți anti-PSD care s-au dus de regulă la partidele care au fost principali opozanței PSD-ului Uh, în afară de electoratul proprii, PNL-ul are electoratul propriu, a avut și cândva, și PNTCD-ul între timp au dispărut, practic. Uh, acești votanți o parte s-au dus la USR, pentru că păreau mai legitim decât PNL-ul, mai ales că a început cum a început uh, acest an. De evident lucrul sigur, și, uh, și susține ce spuneam la dar, da, nu, Ce e un corpus să anume. Tot dreapta, uh, însă, însă și există oameni care sunt demulțumiți de toată lumea și care se duc fie la partide colectoare, fie nu se duc la vot sau sunt stimulați în situații speciale când se personalizează votul, cum a fost la alegerile prezidențiale. Uh, dar există o masă de votanți, sunt două, trei categorii, cam 20%, 15-20% din populație care sunt votanții puterii. Ea votează puterea oricare ar fi puterea. Adică dacă acum facem face în cercetare, psd are mai mult de 45%, pentru că oamenii se repliază. Se la toate alegerile, toate, alegeri, toate partidele a fost această chestie, nu uh, cum să zic, nu e special pentru un partid. Uh, există pe de altă parte uh, electoratul reactiv, cred care am zis, în primul rând la PSD există acest gen de electorat uh, și sigur există o masă de electori care Uh, sunt nemulțumiți de cum au ieșit uh, alegerile și merg spre așa zisele partide colectoare. Uh, fie după campanie, fie înainte de campanie. Uh, am avut nenumărate partide colectoare. De la APR, primul partid colector, ăia curații din uh, PDSR pe, pe, pe vremea aia, Dan Diaconescu, PNG-ul, toate au fost partide colectoare. Inclusiv USR-ul, partid colector. Toate au murit. Uh, au murit pentru că ele nu au avut identitate, au plecat doar pe ideea să fie altfel. Uh, sigur că au făcut greșeli, că puteau poate să continue. Uh, Tablul e foarte complicat. E posibil sigur orice. În realitate dacă mergem pe, hai să zicem, profile electorale, nu neapărat pe etichetă politică stângă-dreapta, sigur că putem spune că există o masă mare care votează mai degrabă cu partide de stânga, pentru că sunt uh, uh, în general mai săraci și cu, uh, uh, cum să zic, uh, un anumit profil uh, demografic, deci acum s a mai echilibrat, și există, sigur, cei care merg la PNL, că vă interesează pnl mai mult, uh, care, de regulă, sunt, în acest moment, sunt două tipuri de electorat PNL. Electoratul PNL mai bogat, deci de clasă de mijloc și superioară, și există electoratul foarte sărat care votează cu PNL, adică, dar care are nivel de educație mai înalt. Adică, e vorba de oameni din mediul rural, de exemplu care se diferențează de restul, deși ei sunt mai de cap probabil, că economii nu trăiesc bine, trebuie că, știți, e, e paradoxul Bun. și încheia integral, integral de acord cu toate lucrurile astea, care după prea nu afectează o analiză a cifrelor pe care le avem în urma unor numărări de voturi. De câștigat, pildă, puseul adeugat. imediat post-electoral în favoarea învingătorilor de între 10 și 20% se stinge într-un an, 2 și atunci da, de de ce de la ce ne referim. la ce ne Deci, suntem într-o situație în care economic stăm destul de bine, după un an de guvernare pe care eu continuu să l apreciez, să le valesc ca foarte bun al guvernului Cioloș. Din acest, punct de, vedere, din acest punct de vedere... Din acest Ai punct trei, de vedere... Să... Trei. trei. Ne trei. mai putem număra. Din acest punct de vedere, noul guvern PSD va prelua o situație bună cu Ordine făcută în toate ministerele cu proiectele repornite după uh, câțiva ani de stagnare și de pâine și circ, într-adevăr, pentru că guvernul anterior, PSD, cum știm, a mizat totul pe consum, a tăiat investițiile, a mutat sumele necheltuite la plus bugetar și a etalat o creștere, care era falsă. Suntem deci într-un moment economic În care ar trebui lucrurile să fie mai ușoare Pentru guvernul PSD În același timp planul, proiectul Planul de guvernare cu care s-au prezentat În uh, campanie De fapt un, uh, un proiect electoral uh, Sigur că e complex Foarte bun pentru că Promite foarte multe lucruri Dar foarte greu de realizat Întrucât Hai, conține vedea. măsuri contradictorii vedea. Pe de o parte niște creșteri De cheltuieli fabuloase pe de altă parte, scăderi de taxe care uh, urmează să conducă la încasări bugetare mai mici. Deci se va strânge mai puțin la buget și din acest mai puțin se promite că se va cheltui mai mult decât urma. Da, așa acum. e frumos să le dăm și lor șase, nu cum le-am dat tot Sigur, de sigur, to da. de Nu putem să nu observăm vine. aceste da. lucruri. Eu, eu am citit și celelalte programe uh, electorale uh, al Partidului Național Liberal, reluarea pe, în linii mare a celui elaborat 2002. în 2014, nu, uh, nu a programului elaborat de echipa condusă, cred, sau la care a contribuit domnul Isar, un program foarte serios, l-am citit și pe al USR ului mai modest, dar mai modest ca proporții. Mi se pare un program serios pentru că își propune câteva lucruri serioase, dar își, de asemenea, <coughs> e, pozitiv pentru acest mic nou partid, e, își propune lucruri parțiale, asumându-și ideea că încă nu stăpânesc întregul, s-a și văzut întregul întreaga economie, întregul uh, ansamblu de probleme ale guvernării, în diverse uh, ocazii, interviuri, reprezentanții acestui uh, partid, cu care nu simpatizez în mod special, uh, dar am apreciat lucrul ăsta, uh, au spus, uh, întrebați pe, despre unele lucruri ce doresc să facă, despre alte lucruri au spus, nu știm, încă vom vedea uh, cum ne vom... Uh, cum vom evalua când vom avea o structură mai amplă, Bun. mai constituită. Concret, în ce moment ne aflăm, că asta a fost întrebarea inițială pentru toată lumea, cred că în ultimele zile suntem într-un ritm normal al procedurilor parcurgerii, propunere, întâlnire chiar a doua zi a președintelui cu noul candidat propus. Nu cred că era obligatoriu ca președintele imediat, într-o oră, într-o jumătate de zi să iasă, să facă declarații sau chiar zile, să l-accepte. Sigur că da. Nu știm dacă nu va anunța de pildă desemnarea de către domnia sa transmiterea nominalizării către Parlament. Poate chiar mâine, poate poi mâine și 30 și 31 decembrie sunt zile din an. Deocamdată, cred că suntem într-un calendar normal, el a fost un pic amânat mai devreme, mai înainte și anume atunci când președintele foarte rapid după alegeri a invitat partidele la consultări și uh, PSD, Alde, au refuzat să meargă la consultări și să discute cu președintele. Iată, am dorit să o depildă să o propunem pe această doamnă Sevil Saide și atunci poate ar fi avut loc o discuție și poate că, fără să se facă da, public e... lucrul ăsta, consultarea poate asta înseamnă. Da. Înseamnă să discuți, nu neapărat să anunți public ce ai discutat, dar să știi cum stai. După ce s-a depășit momentul, să-i spunem, Sevil și haide, suntem, cred, într-un ritm destul de normal. Partidul principal câștigător al alegerilor s-a reunit s a reunit, reunit conducerea națională, au făcut o altă propunere. Chiar a doua zi, președintele, în mai puțin de... 15 ore sau așa ceva, mai puțin de 20 de ore l-a invitat la Palatul Cotroceni, a avut loc o discuție, de atunci încoace au mai trecut alte 10 ore nu mai mult. Deci cred da. că suntem într-o normal. E o tensiune, nu știu de unde vine și aruncarea vine pe piața, și multe, vine și din comentarii, vine și din multitudinea securisme. de comentarii, din așteptări foarte ridicate, presiunea opiniei publice și a mass-mediei uh, să nu uităm, uh, sau nu, să nu uităm, eu așa trage atenția, asupra faptului că mediatic vorbind la noastră, la Realitatea TV, în alte puține locuri se poate discuta civilizat, dar suntem într-un moment în care o parte a presei, și în special în zona televizuală, s-a ajuns la o escaladare, la niște cote inimaginabile a ceea ce am putea numi, nu sună academic, a istericalelor, a conspirativitei, a acuzațiilor nefondate se plimbă pe ecran Ștraifuri de enunțuri în care se spune iată ce planuri secrete au XYZ, mâine va veni apocalipsa, nu, totul e un securism, este groaznic. Poate că nu știu dacă să-i spunem securism, este un electoralism care nu cu nuanțe populiste, agresive, domnul... cu partizanate Am politice exagerate în partea mass-media. Cu o singură observație la ceea ce a spus domnul profesor aici. Uh, chestiunea că România e o țară manufacturieră Pare rău. Uh, pe etichete uh, asta am preluat tot la domnul Coșea. Mi-a plăcut foarte mult interviu pe care l-a dat dânsul. Sunt made in Romania, nu made by Romania. Iar dacă vă uitați pe etichete uh, a unui produs american făcut în America, scrie proudly made in USA. Adică cu mândrie făcută în Statele Unite Asta e singur lucru, diferența O fi domnule creștere, Bichel. o fi bucurie Dar suntem totuși manufacturieri Cum e domnule Bichir? Ah, domnule Juan E foarte clar că vom avea un guvern în ianuarie Întâlnirea de astăzi între Premierul desemnat de zinade, cele două partide. Un premier serios ah, Deși de... după CV și după După vorbă, după port Ca să zic așa Conform Constituției, odată ce președintele uh, Iohannis, și mă bucur că s-a la o înțelegere, zic eu, rațională și în interesul uh, tuturor cetățenilor uh, României, îl va desena oficial pe domnul Gândian drept uh, premier și nominalizat în maxim uh, 10 zile. Conform Constituției, va trebui să se reunească maxim, deci se poate face mult mai rapid. Uh, okay. Parlamentul României, care va acorda cu siguranță, dacă ne uităm pe cifrele, după cum spunea și în progresul, va acorda uh, uh, votul de investitură și să uh, plecăm la treabă. Uh, dar aș vrea să fac câteva, uh, să-mi exprim câteva idei. nu-mi right. uh, nu permit să spun că fac eu uh, precizări. E foarte clar că domnul Sorin Grindean e un tânăr și mă bucur că e tânăr și de data asta dau tinereții o mare o șasă. Profesor, altă da. E clar exact. că e un produs al partidului, PSD-ului. Deci produs de calitate al partidului. Mă bucur, de... mă ajutați. Are 20 de ani. În... Așa se vede. Da. Nu pot să-i dau în cap omului care da. da. un CV. E un produs a PSD-ului. E un om de stâng. A declarat, că, iată, la 43 de ani, exact păstătura mea de 20 de ani, stăm psd s-a înscris, <sus> după cea câștigat Cu ceea ce demonstrează, totuși eu. O... Atașare față de valorile de stânga, cum să spun? Aici int contradice contrazice un pic, așa domn profesor Cușea, pe care îl prețuiți foarte mult, că ai că crescut de partid. Expresia asta e lui Dragnea, adică orfan pentru partid, l-a luat partid de mic și a crescut de a fost un fel de tată că Eu nu sunt om de stânga, nu intru acum în dezbaterea, pot avea domnul profesor Dar simt că e nevoia pentru țara asta să-i acord credit. Sunt un om de dreapta. Dacă aș judeca simplu politicianist, a zice, dă, doamne, să-ți picioarele, să nu-ți să calcule, să... Nu pot să fac asta, pentru că e totuși premierul României. Eu sunt un om de dreapta, dar iurez multă baftă și aici citești, dacă așa l-aș pe Michifor caienic, care e scăia lui strate și te-am primit cu flori, te voi mări cu degetul pe trăgaci. Ai promis lucrurile astea, dacă fratele meu îmi cer cruzei, fac care arește am veni cu cărtici ca și ne uităm. Face asta sau nu face asta. Eu zic tot binele din lume da, să doresc. reușești. Da, datoria presei și a opoziției este să facă o opoziție alternativă. Am spus și să o definiție pe care dădea multiplexând de Turgenev, Suborov, opoziție spunea că e creierul de rezervă a unei națiuni. Deci a ignora până la urmă opoziția mică. Pură tot cam dată mică, da? Uh, uh, facem o, o mare uh, greșeală. În privința economiei, dați-mi să am decizia să nu mă exprim, pentru că Bun. nu sunt un specialist. Mă joc de trei să mă doar cu părerea care de abia am aflat și el la TV. e prea mult. Când... nu mai Nu, când e vorba de economie, întrebați specialiștii. Nu nu de în coșa de față. Da, Ei, de asta l-am invitat pe domnul. Profesor nu, domnule, -do -do -do e bine fiecare azi să, azi să azi vorbească în. Da, dacă tot vrem o țară serioasă și toți ne dorim o țară ca afară, fiecare zi dea cu părerea în domeniul în care se plice. La economie, dați-mi voie să mă Acum ca să nu te rândul Pentru că ați deschis o discuție cu domnul general aici Foarte interesantă M-au aderanjat zilele astea că e imediat Dintr-o anumită, da, nu zonă Cred că e o psihoză de care vorbea și noastră Și vorbea și cu Gușea Nu nu da. Da. m-am interesat și dați-mi să vă spun că Domnule, băiatul ăsta nu e cum apare Pe multe site-uri uh, uh, uh, Ca să fii seriist oficial Te duci și faci treia școală la ani. N-a absorbit asta Bun Și dacă, ar, domnule, dacă să și eu te... da. Nu, deci eu încerc să explic Ce studia a făcut băiatul ăsta Nu că e sau nu e Cel desemnat La ANIS sunt niște cursuri postului universitarii Pe care le-a făcut de 45 de zile Dacă credeți că ăsta s-a dus ca să o facă Ca pe vremea marxist că te făcea la apelul în 45 de zile Avea cursuri marți, miercuri și joi De la 9 la 12, 45 de zile În care i s-au spus, băi am da, zis, ești în parlamentare, să da, ai tu habar cu ce se întâmplă. Uite, asta faci jandarmi, asta faci Dacă credeți că pe ăsta l-au făcut și la vedere, cu numele lui Puspadabel, că a făcut cursul de 45 de zile, dar un pus, un post universal, scuzați, este scuza de la care 30 de puncte, că aici nu s-au înțeles academii. Deci nu e academii ceva extraordinar. E o chestie de knowledge, dacă vrei. Bă, ne, -ne pregătești bă, civil o mare parte din cazul care ajung la putere, bă, să știi cu ce să mănce asta. Păi cine-ați dat să pun în Comisia de Control a Serii? Bă, unul care terminat agricultură? Nu, nu, okay, una la mână, una la deci sunt 500 la de absolvenți acestui curs din universitar pe care l-a făcut uh, Grădean. Deci practic de Nu, deci practic toți încă 500 de ofițeri, știi? Alții mai proști, au 3 ani, înțelegi? Ba, gane cu psihologic, așa. ăștia mai smec, știi? Gata, îi facem 3 săptămâni. Cur, și, cur. Da, și puneți la vedere, adică le pune numele pe site. Adică, e frumos, nu? E, astăzi pe bloguri apare așa. O, seristul cu tărică, guvernul sericul, bine, nu ar fi o dar am vrut să, să, să explicitește cu asta vă spun celălalt exemplu pentru că sunt trei mari colegii de siguranță națională cine se pricepe la domeniul ăsta e vorba de colegiul care e la ani, e cel de la Ministerul de Internet de affairs, uh, de afaceri interne că și în uh, Maiu, dacă veți și puțin știu, și Maiu are un astfel de colegiu, acel ca să da, îsile, dar au renunțat că acolo era cu plecări afară, iar aia zbăieții discreții, nu avem noi nevoie de circoteci de astea, scurt, și e cel uh, oficial cel mai mare așa, care e Colegiul Național de Apărare. Iată, eu l-am terminat și smântul. Cosmin la l-a terminat. Poți să-ți spui că suntem oamenii în direcției de informație armate? Ce dăm afară de la Sunt 4.300 de absolvenți a Colegii Naționale de Apărani. În în 1992, la cererea explicită a Departamentului de Stat American și a Pentagonului. A zis foarte clar. Au luat un model din Statele Unite, Colegiul de Război, l-a luat pe cel Royal British din, din Marea Britanie și care explică foarte clar. Au venit cetățeni străini, trimiși de către alte state care au făcut dar aici. Și aici acum asta chestia asta e folosită ca să se atârne belciuge de coala... O, o minușitermin. Uh, aș vrea să vă completez cu ceva, dacă îmi permiteți. Da. Uh, de acord, foarte locventă și pitorească <laughs> argumentația da, noastră. Așa, uh, mai, uh, da. Sigur că da. da. Uh, cu atât mai convingătoare. Da, uh, dar uh, dacă îmi permiteți și o opinie mai relativizantă... Uh, uh, când s-a discutat problema de vulnerabilitate de doamna Sevil și a ideea, a fost o discuție serioasă, amplă, da. care a cuprins întregul mediu public. Dar acest subiect legat de domnul Irina, după părerea mea, e doar circulat pe niște site-uri care caută nu, doamne, nu, Mi e, se rapine, pare... Le, le da, bine, sigur, sigur, bine, dar, dar mi se pare că după ce uh, avem toate argumentele astea, uh, e un subiect care chiar trebuie lăsat deoparte, pentru că nu mi se pare că e un nu, mare mediu, subiect care atârnă greu doamne, subiect. virtual, în atenție, atenție. În mediul nu, nu. virtual, în momentul care vorbesc de uh, în care vorbes de premier. E manipularea, de nu vă face. Da. presa de, de, de afară urmărește și astfel de de, cum social, da, social media. Da, da, da. Noul premier de desemnat e acuzat de relații cu serviciile secrete. Nu, nu, că, că, nu, eu nu vorbesc. Presa, presa Nu e la, e la fel de inteligentă ca noi. Ambasadele cele, cu, cu seriozitate cancelarele când informațiile și nu nu preiau Cancelarele nu dar presa da și contează foarte mult în în în tuturor. Momentul, pe mine a dorit în momentul de ce? Uite, eu sunt mândru, eu mai și predau la Colegiul Național de apă, În care vezi că uh, 4.500, uite, la ideea Pentagonului, vin ce zice, uh, armata, armata nu mai are rol conducător. Cei care conduc în funcții sau sunt decidenții. Deci, Armate sunt în majoritate civil. Cum o să-i explic eu civilului ăla? Ca organism militar necesitățile mele dacă am ăla n-a făcut nici armata. Deci dacă îi dau o pușcă, se împușcă în cap. Înțelegeți? atunci s-au creat astfel de instituții de securitate națională, cele trei colegii, pe care unii, chiar la vârsta să spunem așa, ca noastră, Tavi, 40 50 de ani, te duci și faci acolo, trei se luptăm noi. Se apar acum pe bloguri. Că aceste instituții în fac școală de spioni. Să și tâmpiți, că spionii sunt la SIE. Ăștia din interior nu spionează nimic. La tine țară n ce spiona. Dar sunt cretini unii. asta e viața. Nu am ce scuze pentru ei. Da? Că școală de spioni. Păi bine mă, vin bulgar, vin american, da. vreau să dau cuvântul domnului Horea scriitor scriitor de renume, dar o să o fac cu... I-ați de... mâncat timpul scriitorului, dar după mea, după pauză, eu la pauză, îi dau o dublu. Pauză și revenim. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, domnul Bogdan Lefter a avut alt angajament la o altă, un alt radio și ne-a părăsit, îi mulțumim, dar îi dăm cuvântul domnului Horia Alexandrescu, scritorului Horia Alexandrescu, care am rămas dator cu scuzele de rigoare. Nici o problemă. C -se -c -se... Scuzele, domnul Alexandrescu, Eu da și au publicitatea asta după o oră, pentru că vreau ca fiecare dintre oameni să-și poată închega un, o un subiect. E foarte dacă... corect și uite, primul e lucru... E alegere, Vreau no. să vă spune <coughs> eu aplaud și componența uh, în jurul acestei mese, deci dezbatere civilizată și la obiect și tonul la care are loc, bineînțeles, spre deosebire de alte dezbateri, să spunem, postelectorale. Sunt onorat, Care au ajuns la Mahala, da. Uh, vreau să punctez câteva lucruri. Primul și cred că prima învățătură de minte trebuie să ne fie de ce am planificat alegerile pe 11 decembrie, pentru că uite unde am ajuns. Intrăm în nou an, fără guvern. Dacă erau pe 28 noiembrie cum se vorbise inițial și cum era, deci dintr-o dată era altceva. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez este să aplaud cele două părți aflate în conflict, putem să spunem, da, pe de o parte... Alianța Dragnea, Tărician, Daniel Constantin, de cealaltă parte președintele Iohannis, pentru felul în care au înțeles să depășească acest moment tensionat care putea conduce la criză. Pentru că eu consider că prin pasul făcut astăzi de președintele Iohannis, invitându-l pe Sorin Grindeanu la Cotroceni și discutând, ne îndreptăm spre o soluție de coabitare pe care, de fapt, Electoratul a cerut-o, să ne înțelegem. Scorul cu care s-au terminat alegerile a, a impus, sau cere, da? să nu spun că a impus, cere o coabitare pe scena politică românească. Și către asta trebuie să înțelegem că mergem cu toții. Și din cauza asta, sau din această perspectivă, aplaud pozițiile ambelor părți uh, concesive, să spunem, da? Care au înțeles că... De la mine a mai... fost mai mult decât pacifist. Păi eu ce spun? Ambele părți, dar și președintele Iohannis, sunt o dată spun. Deci, clar. Nu mai mă întorc la discuția cu doamna Sevil, ce a fost în spate, deși n-am nicio îndoială că s-ar putea să facă parte din nou guvern. Deci, probabil. Nu știu în ce măsură, în ce poziție, dar, ca specialistă pe zona respectivă... Cum și este. Cum și este? pe da, să spun. Cred că va face parte și din nou cabinet. În altă ordine de idei, uite că vorbeam și în pauză, apropo de discuția asta cu stânga-dreapta, eu m-am încumetat să spun că mare parte din actuala, așa zisă, dreapta românească, provine tot din stânga. Dacă ne gândim după 90, că știm toți și am trăit în momentele alea, făceau parte din zona aia, și vorbeam inclusiv UDMR, o parte din UDMR care face parte din Partidul Popular European, sunt socialdemocrați. Cunoscuți, recunoscuți ca atare. Deci asta e altă... Cum Mai tem... zice Gogol de sub urpana lui Ilici. Mă rog, Mandaua, deci ca idee, Mandaua, dar, nu, Lucrurile astea trebuie spuse pentru că aplau ce a spus domnul profesor Bulai. În plan economic mă la ce spunea domnul Coșa, că asta e șansa celui care vorbește la sfârșit. Correct. Și aplaud, bineînțeles, toată povestea, inclusiv uh, ideea cu planificarea. Că eu vă spuneam la un moment, dacă în Japonia unde am fost și am, am studiat atent ce e acolo, Ministerul Planificării e cel mai important din economia japoniei. Cel mai important. Și noi trebuie să înțeleg că ne-a rămas așa că, domnule planificarea, facem cincinalul în patru ani și jumătate, toată povestea, n-are nicio legătură cu ideea de planificare a economiei care este vitală. Și aici mă întorc și la ce se spunea mai devreme, că într-adevăr această întârziere, din păcate, la care s-a ajuns, dar vă repet, s-a ajuns nu pentru că a propus dragnea pe așa și că președintele n-a vrut-o pe doamna Sevil, s-a ajuns pentru că n-am făcut alegerile mai devreme, puțin cu două săptămâni. Și asta trebuie să ne fie lecție de minte pentru viitor. Uh, în privința domnului Grindeanu, din nou îl aplaud pe președintele Iohannis, pentru că, vreau să vă spun ceva Circulă zvonul ăsta Că președintele Ioanis Face exact ce, ce a făcut și Băsescu Sau ce e mai grav Ce îi spune Băsescu din spate Nicio legătură Ori, între Sigur și că, Băsescu. păi lasă-mă să spun Până la capăt Ori, Traian Băsescu, care în fiecare zi Sigură că și folosește jocul Binecunoscut și de asta da. a Și a reușit să-i bage pe în Parlament Că el îl care în spate Deci da. A apucat să declare ieri Că președintele Ohanis o să respingă pe Grindeanu. Nu, a zis că eu nu l-aș pune. Nu, nu, nu. Așa a spus și ulterior, îl voi respinge. El va respinge. Textual. Da? În clipa în care președintele Iohannis l-ar fi respins pe Grindeanu. Dădea de fapt apă la moară tuturor răstură care spun că îl învață băsesc cu ce să facă și nu știu ce. Bineînțeles că nu îl învață băsesc cu ce să facă, bineînțeles că se va ajunge la o soluție. Și cu asta am întors și la povestea cu Grindeanu securi și așa mai departe. Aici vă aduc aminte ceva, cu unul din punctele pe care Dragnea le-a anunțat punctual și răspicat în momentul în care a, a vorbit de, de Sorin Grindeanu, Spunând că nu e Kagebis, nu e Mossad, nu e nu știu ce, cu tare. Hamas, Exact, nu e Hamas. Deci. Azi că poate e. Așa, zic că poate da, e. Vă nu, vă spun că... Nu, că adică că nu e, a zis că vă spun că e. că poate e. lucrul ăsta, da, deci Dragnea, tâmpit ar fi fost să aleagă pe unul care știa că e sereist. Deci, mă înțelegeți, lucrurile sunt de... așa că toată fabulația care circulă la ora asta în presă, în ziare, până nu știu ce, că au început să caute și domnule ce mai are ăla, are ATV, Porsche, deci mor de râs, știi? Deci se bacă bățul în gard în continuare. Noi cei de vă spuneam la început Că aplaud felul în care se discută aici Cu calm și civilizat și la obiect Și așa mai departe Nu numai asta Vreau să spun ceva și nouă ne revine uh, Obligația De a încerca să susținem Coabitarea asta care se conturează Deci ne trebuie liniște Ne trebuie pace Să, să miște România ca lumea da? Să fim să terminăm cu războaile Care țin de ani de zile Opoziția trebuie să își ia măsurile necesare, asta era... fiindcă este obligat. Asta era partea a doua și vă rog să duceți ideea cu opoziția, că am să vă întreb ce fel de opoziție mai avem. Există un partid ăsta de care provine din societatea civilă, dar pentru mine este șocant. Eu știu că societatea civilă și ONG-urile se ocupă de drepturile omului, mai ales Tavi. Deci de, știu de, uh, dacă te referi la USR, multe cazuri, din punctul meu s -s de vedere, usr nu e un partid. Și sunt, nu multe cazuri, mă, un pic, sunt multe cazuri de nerespectarea drepturilor omului, de nerespectarea drepturilor procesoare, de nerespectarea drepturilor apărare. Oamenii ăștia se trezesc că vor în politică. Nici măcar viermii de mătase nu i-am nu -i auzit, sau ceva cu iguri, cu ciori care dispar de pe pământ. Deci... Domnul s direct la politică. Ei vin din multinaționale, băieți, și vor mașini. Antisistem cu o mașină la scară. Mașină, șofer și, și birou. și a... deci păi, ce... de ce sunt grozit? Că asta așa va fi opoziția. Salariu și pachetul da? Vă da. mă rog. Deci, -a -a... -a, totuși, totuși băiatul ăla Dan, cum îl cheamă? Nicușo, știu, Dan a spus că e o minciună, că n-au -au cerut așa ceva. Nici ușor, Nu, Nicușor, nu pot să cred nici, nici pe anun... anun... Dar mă rog, asta e problema. Vedeți, de ce o să fii zis? Că nu e așa? Nu, eu altceva vreau să vă spun. Păi da, USR. au cerut, U nu poate, sigur că au cerut. USR nu poate fi considerat partid pentru că el nu are o doctrină. adevărat. El a zis, a la mine poate să vină și Tură stânga asta, și, drept, și oricine concret, și așa de mai, mai de departe. Deci încă o ca formațiune politică. Plus ce... că știi ce aici trebuie să-l cităm pe domnul cu ce ajutat. a spus acum o zi, două. domne, în primul rând, nu. Aveau un, un comunicator foarte bun Madame Clotil care a dispărut Au distrus-o, era un pericol de Armand, eu aș fi păi votat vezi, Deci nici Dar nu au putut să pună un picior în Parlament Pentru că și i luat i da? Și ei și soțului ei Care era fondator afară... Deci dintr-o dată au ajuns la povestea asta cea... Nu la ei e problema Și eu nu de la ei așteptă poziții păi, păi O poziție da o aștept de la PNL și de Partidul la PNL Național pnl Eu de la brat. Deci, Deci, Eu spun de un an și mai bine uh, că PNL-ul trebuia să-și facă un congres atunci, să-și desemneze un lider, ales ca, ca la carte, da? Deci toată formula asta cu, cu doamna Gorghiu, acum cu domnișoara Tur sau doamna Turcan, deci încă este asta e o glumă. Asta nu face decât să continue, să perpetueze uh, lucrurile astea complet neclare care sunt în interiorul PNL-ului și care duc la situația complicată din momentul de față când se vorbește deja că mulți pnl migrează către alte zone. Ăsta deci. e un plac. În al doilea plan este pmp care a reușit să intre în Parlament, nimeni n-ar fi crezut, sau puțin sunt cei care au fi crezut că poate să intre în Parlament exclusiv se datorează lui Traian Băsescu. Traian Băsescu e liderul opoziției în momentul ăsta. El e singura voce, deci încă nu există deci, altă voce. Deci domnul tot timpul? Nu dar e vorba, nu, nu e singura niciodată. voce și încă lui datorează și ei că au intrat în Parlament, mai e Cristi Diaconescu acolo, un băiat foarte bun. Extraordinar. Care, da. N-a intrat din păcă. Care Nu numai asta a pățit, știi ce a pățit? Deci că asta, redistribuirea asta, trebuie iarăși discutată. Nu se poate. Un, un candidat a avut 150 de voturi în Argeș și a intrat la după locul nu știu care, care a avut 10.000 sau 5.000 și a mai plătit. s luat lucrat ciudate acolo la. Noi nu, nu-i ciudat, e nu, dubios nu, deja. și dat de unul în covaț, adică, adică, de la pe care e democrația atunci, da? Am 15.000 de voturi și nu intru și intră ăla la cu 5.000. Corect? Adică ă, asta e redistribuie. Bun, hai că am vorbit deja prea mult, am tăcut. Domnule profesor, de Despre... ce o poziție vom avea? Că acum, sigur, asta se va face guvernul, ok. Dar cine va fi o poziție? Păi ar trebui să fie pnl -ul. Care pnl Ăsta care avem da. acum. El trebuie ca să gândească foarte bine ce face, pentru că deocamdată este într-o situație ridicolă. ultimele declarații ale doamnei în interimare nu au fost deloc inspirate. Îmi pare rău ca să spun, dar nu au fost deloc inspirate. Acum, domnul Coandă și stimați colegii, e o problemă care trebuie să spunem foarte clar. În momentul de față nu poți să faci opoziție la programul economic al PSD-ului pentru că pleacă de la problemele pe care toți le-ar rezolvat la fel. Adică România este într-o situație în care are niște necesități economice pe care toți le recunosc. În primul rând, trebuie o modernizare a, a structurii pe ramuri care să creeze mai multe valoare adăugată, locuri de muncă, o reorientare a relațiilor ex externe, o macro-stabilizare menținută în continuare. Ornucurile astea, toată lumea le știe că astea sunt. Dar păi, nu e bine, domn profesor, astea să nu avem o poziție. Da, poate că au alt mod lucruri, de a le rezolva. A spus că nu avem. Am spus Problem. că e foarte complicat ca acum. Ce poate să facă ei? Să atace modul cum să aplică aceste lucruri politicile pe care o să le facă mm. guvernul PSD-ului. am deocamdată văd că e o liniște de prin acolo. Nu se petrece nimic. Nimic. N-au luat nicio poziție la niciun fel de problemă. Dar credeți că Ce vor problemă? rezista alianța asta care mie mi se pare care? contra repede? Da. Nu, eu cre eu cred că... nu cred că va rezista, dar mă rog, nu în momentul ăsta. S-au întâmplat câteva lucruri la care ei trebuiau să ia poziție neap ne neapărat. Dacă vreau, ca să... Este felul cum au reacționat la legea asta cu 102... Și bine, taxe. pentru cele două taxe, TV și Radice. Nu, mai ar fi putut nu, discuta. Nu, trebuiau, exact, Alea discutate și, din context, și reformulate. -au zis, au zis că nu e bine totul, au, da, au da. luat o poziție violentă Așa. care nu a servit la nimic. În 2016, adică în acest an, nu s-au făcut renegocieri în, leg în legătură cu redevențele. Deci ele nu pot să fie atacate în 2017. Corect ar fi trebuit să aibă o poziție și aici, pentru că asta e o problemă care interesează foarte mult pe, pe, pe toată lumea. Mai mult decât atât. A rămas așa în aer, putin problema asta cu Banca Națională. Domnul Isar a dat-o cât a putut, trebuia să rezulte ceva de aici, de, de aici, nu o schimbare de oameni, nu asta, ci o analiză a politicii băncii. Pentru că domnul Băsescu a declarat tare și precis programul de austeritate l-am făcut cu consultanța băncii naționale programul de austeritate n a dat rezultatul care trebuia deci ei aveau niște capete pe care le puteau specula, n-au făcut-o au acolo un, un, un, un economist pe care domnului eu l-apreciez foarte... nu domnul la care... pentru că domnul Iisar nu e în parlament nu că da, ar fi foarte bun și nici în partid nu e deci... da, domnul Iisar a venit cu un program care este corect dar care nu face priză la public. A venit chiar aici în studio cu o tablă și a, a făcut o lecție de economie la nivelul anului început de facultate, deci pe înțeles omului care nu prea știe multe lucruri, dar din care nu are, uși, nu are rezultat că va fi ceva pentru om. Luați acum exemplu domnului Dragnea. La zece cuvinte, domnul Dragnea spune un lucru care este un truism. Vrem creșterea economică care să vadă în buzunarul omului, a românului pe păi asta vrea lumea. Aude, mm. Da, domnule, uite, asta are ceva în cap. Dacă îi spui, uite, asta e curba lui Gauss, noi suntem aici, mergem așa, intersectăm cu așa și ajungem aici. Și mai e, e ceva, perfect. domnul profesor, dacă îmi dați voie, componenta liberală din programul PSD-ului, deschidere către mediile de afaceri apuntat și în campania electorală, Problema cu ANAF-ul care a spus-o, domnule, că vom introduce măsura asta foarte bună, prude, preventivă da. sau nu știu Asta au fost niște semnale către mediile de afaceri, pe care mă mod normal de să le dea PNL-ul. Vedeți, domnul în luna septembrie, pentru că am urmărit foarte luna septembrie PSD-ul a schimbat Registronul. Uh, registrul în legătură cu două elemente pe care până atunci nu le avea deloc în vedere. Capitalul național da. a început să meargă pe el și problema cu peștele zic așa cu paștele, da, da, că s-a cu cu, da, Adică că pescat, domni, ce da. facem cu industria națională, ce facem cu pescuitul național, că vine a peste noi, uitați. a, a dus lumea într-un punct în care doare foarte mult. Noi mâncăm roșii din Spania, nu să mâncăm roșii Rajoni. Dar industria tutunului Știți că nu păi. mai există. E? România era producătoare de țigări și nu mai există. ce țigară nu există românească. Păi nu să mai fi nici fumatori. nu, e regulă, dar noi vorbim de zona economică acum. Deci. Dacă vreți să discutăm un lucru foarte interesant Dar foarte interesant de Ce este moral în economie? A, nu, pentru că industria tuturorului Este imorală, dar aduce foarte mulți bani Știu, de asta și spus Deci așa, de ce deci... e imorală, domn profesor? Dar eu n-am voie pentru să mor că, cum vreau eu Pentru că Dăunează grav să, da. să rătăți Păi dar eu dacă vreau, mi aleg eu să dăuneze mie E sănătatea mea Deci trebuie să-mi vină ministrul și ăsta? și monopol de stat A, a, a văzut vă vă vă și acum ultimul un... În, în, ultima, în ultimele zile băiatul ăsta care a fost ministru nepotul Băuculescu. nepotul unchiului său da. cu relații bă, bă, bă, bă. și cu tot felul da, de, de a, da. chestii, nu vine mie să-mi țină legi da. și mor oamenii în spitale da. asta e de discutat și cu totul, dar oricum industria este una, moralitatea este alta într-un fel sau altul dar ca să ne întoarcem la opoziție Deci eu nu văd deocamdată capacitatea opoziției ăștia care e acum De a reacționa la ceea ce PSD Asta nu, nu a fost Nu e bine deloc, deloc Vorbiți de domnul Băsescu Domnul Băsescu este un șef al opoziției pe uh, ping pong A zice unul așa de, Pac, aruncă mingea în partea cealaltă în fiecare zi Dar domnul Băsescu n-a venit cu niciun program De, opoza de opozant Ați văzut un program al, al PMP-ului. Ideea păi are 5% A. Și atunci putem ca e, să spun că alte domnul Băzezcu, mai mult, că, că domnul Băsescu va, va face, va face ca da. Da. că domnul Băsescu este, este susținut de cineva ca să ca să fie șeful opoziției? De cine? De PMP? Pe, tupă, el e puternic pentru că slăb ceilalți. Deci, deci e bravo, asta este situația, Asta este situația, o situație e, care ar trebui ca să ne sperie puțin. Deși acum poate nu vă... Totuși scorul ăsta foarte mare al PSD-ului în Parlament desperi, e un pericol. E un pericol, așa Domnul profesor, este și nu este. Îmi dați măi să intervin Deci poate Încerc să gândesc de pe poziția președintelui Iohannis. Sigur nu-mi permit, dar eu vreau să vă spun așa. Programul și coabitarea toată lumea spune că te ascultam aseară, că spune că păi el e, președ... e Să da, El e Lasă-mă puțin. El e opoziția. Dar vreau să mai ceva. Agită. Îi poate conveni tot ceea ce nu se va realiza. Că asta e pericolul pe Unda e tragic când ajunge un președinte Să fie opoziția într o poziție într-o țară nu. Asta demonstrează cât de slabă Acum este partidul noi trebuie să ducem lucrurile că... Normal că Eucarist dorește al doilea Dumnezeu. mandat Deci dorește al doilea mandat E clar Sigur că se uită de jur în prejur, Cine ar putea să-i fie contracandidat Și Dragnea poate să-i fie Cum poate să fie și Băsescu, să fie clar deci, să, să ne înțelegem Deci încă o pe ce crezi că vorbește numai așa Ca să află întreabă Dă, Însă eu vreau să vă spun ceva. Programul PSD-ului, care poate să urce pe Dragnea și PSD-ul și să câștige enorm, în același timp poate să fie avantajul din mâneca președintelui Iohannis. Pentru că în clipa în în care nu se realizează. Bravo! Fiecare da, punct care, pun care Bulea, nu se realizează de domnul, acum, Domnul Bule avea dreptate. Zice domne cât, dacă fac 20% e foarte bine. Așa zice el. Da, dar vorbesc Bulea. din altă perspectivă. Vă rog domnul, uh, domnul uh, Vreau să vă Bulea. spun că discuția asta este puțin ca cea despre drobul de sare în clipa de față. Păi, da, trebuie să ne ocupăm nu, nu, și de nu, opoziție. Nu, nu ne e o e o constatare. Deci în clipa dacă de față, în clipa, una, una. în clipa în de față, opoziția este PSD, pentru că există guvernul celorși care este la putere. PSD-ul nu a preluat încă puterea, așa că opoziția va începe să se manifeste, probabil după ce PSD va pune mâna pe guvernare și va face primele măsuri. va face. Va face ceva. Știm ce are de gând să facă, pentru că au înainteat un program. Dar mă referam la lipsa opoziției, Păi lasă să să explic. Întotdeauna, înainte de a prelua puterea, PSD-ul avea programe minunate din care s-a ales praful până la sfârșit. Deci, în clipa de față, opoziția trebuie să vede ce va face PSD-ul cu acest program de guvernare. Ce va face? Mă rog, dacă să mă gândesc ce a rămas după. Ce, -a re ce, -a re ce -a re după Au reparat după ponta... Băsescu. Păi, sigur au Băsescu. Ce au lăsat, lăsat? înainte de Băsescu? Tericianu și ceilalți hai, care erau de tratat. Dar acum mergem pe înainte... păi, să fim băsescu, păi, păi, păi, au reparația ce a băsesc. Avem deficitul cu care a plecat guvernul Boc, adică există. Păi, să vorbesc? Păi, dar aveau era un deficit uriaș, dar să recuperat L-a recuperat. Păi, păi da, asta pă... trebuie spus deci de Dar cel cu... pe care la a guvernul Bocca, a intrat în funcțiune pe care îl atacase cea... la... La... La... la Dumnezeu a... în momentul acesta. La... Tărecianul nu era PSD. Da. Era susținut de PSD era un PNL de 15% care se temparamerală să și el deficit, PSD. nu știu dacă. Păi da, a, pe pe, pe perioada de creștere economică uriașă, ori boc a prin criza economică uriașă, Sunt lucruri complet da, diferit. Da, și tăiat pensii și păi strâng, da, pentru că așa a fost -a de PNL și de... de și de Banca Mondială în momentul respectiv. Dar nu asta problema. Bog nu a vrut să Vă spun eu. Fiți serioși. adică Mai știu și eu de ce? Ok, bă, să a făcut foarte bine din punctul meu de vedere. Cred că eu, în momentul el a fost la Strasburg în care se spânzurau oameni pentru că nu mai aveau nicio soluție în perioada crizei economice, se punea problema dacă trăiem la toți sau dacă femeia unii trei și alții o, mor. Tudor El, femeiu a atunci. recunoscut că a fost o imensă ei au făcut exact ca în Grecia, au venit cu prezident cu... au, au făcut chestia asta ca să poată fura băieții la NRP, Că nu puteau altfel. Și acolo, și acolo. Sunt niște interpretări pe care faci foarte grumețe și așa din condei, care nu-mi nu plac deloc, să știi. Dar ideea este e nu vreau să te Nu, se nu, se, nu, nu, nu. Deci eu am propria mea viziune, și am, mea, De rog, deci nu am nimic cuiva. Dar o critic. Cred cred, deci de experiența pe care am avut-o în Occident în momentul respectiv și ce am văzut în România când am venit acasă deci, ăia spuneau că acolo eu l-am avut pe Sarkozi în carne șoase care venea și spunea domne nu știm ce să facem, n-am mai cunoscut în viața noastră asemenea criză și la după opozeție. aia Vine în România și aud că părerea nu se ne atingă criza haide pentru să... că noi nu suntem băi, integrație nu e Spuneau ăștia aici când m-am mântat. Ok, dar la, e, nu, domnul Boc, TVR, nu, nu domnul Boc, La TVR, Chiar domnul Boc, cu gura lui l-am auzit, spunând acest lucru. De ce era să facă? Dar spuneți da, despre, despre, de despre opoziția USR, de acum. Opoziția o... de acum are următoarea situație. Deci în momentul în care PSD va prelua conducerea, opoziția trebuie să monitorizeze exact ce face PSD. Care opoziție? Care există tot ce este împotriva PSD-ului. Deci tot ce se consideră deci, în, în PSD-ului prin definiție. Eu iau la putere ceilalți sunt în opoziție. îmi se, e, se pare că poate ține ne aparatului pe aparatul Uriaș al PSD-ului. Să vedem, deci dacă PSD-ul va guverna bine, atunci opoziția pe care de care vorbeam are datoria să își expună propriul ei program și să dovedească și să-mi demonstreze mie și ție și tuturor că programul lor este mai favorabil României decât programul PSD, că au soluții aici. mai bune pentru români. Dacă nu, să critique soluțiile proaste ale PSD-ului care vor apărea. Deci asta este menirea opoziției. mai mulțumim ce să fie. Dacă cu condiția ca ea să existe. Domnul da. general, scrie acolo în calculator. Ce da. se întâmplă cu pnl Scrie pe am... aici. Era în calculator, nu, Două lucruri. Un lucru vreau să spun înainte de a vorbi de opo Sistemul în România este anchilozat. Deci eu nu cred, nu cred, sincer nu cred, că uh, programul acela care, de care domnul Coșia spune că e foarte bun, uh, uh, PSD-ul va reuși să performeze Deci schimbă mulți oameni din minister. Nu, vă spun de ce. Pentru că sistemul este anchilozat, trebuie, uh, România are nevoie de un shutdown aici. Deci trebuie închise instituțiile la ora actuală, nu astea care... Făcute altele noi și pe măsură mutat atribuțiunile de aici. Pentru că există acea teoria funcțională publică care a fost făcută la grămadă și n-au fost niciun criteriu și a devenit funcțională publică, a devenit o frână exact. la ora actuală. Așa că vorbim teorie aici. Nu este... România este lipsită de transparență la ora actuală. Nu înțelegeți. Nu vezi, mă, nicăieri transparență. Nici o instituție... Păi purtătorul de cuvânt la Pentagon nu este zi. Deci săptămânal iese, dar nu este zis să nu iasă când are o problemă să spună să vorbească presii despre problema aceea. Domnul spunea că va face o mare curățenie în ministere. Da, deci da poate, păi oameni. Domnul, poate, păi domnul deci Tavi, poate. De deci, nu, Domnul Tavi Așa mi Domnul Tavi, atenție Deci la ora actuală discutăm de, uh, sau discută presa de un război între președinție și PSD dus cum? prin proxy proxy-ul care este? Primul ministru, care va fi numit. Sau guvernul, să zicem. Dar domne, în afară de asta, ce avem în spate. Nu ne uităm care-i pasul următor. Vorbim de guvern, vorbim de. Bun, vine prim-ministru, se apucă de program. Și în spate ce avem? Eu vă spun că este uh, 2017 de asta v-am și spus. Va fi un război în, în, în interiorul instituțiilor și va fi un război între instituții. Dar asta vă spun că va fi un an greu Va fi un an greu financiar Atenție, vă spuneam de doctrina lui Trump, Trump uh, Nixon, Nixon în, în 18 februarie 1970 Și Nixon a fost un președinte controversat Dar eu spun că a fost un dintre cei mai buni președinți ai Americii, pentru că a deschis și Rusia a deschis și China, a deschis multe. Spune, spunea așa spunea, Și atenție, dacă nu cumva ne transpunem în zona lui Trump acum interesele noastre trebuie să determine obligațiile noastre și nu invers. invers. Nu vi se pare că este ce spune Trump? Mm, și el avea, Casa Albă avea trei chestii la vremea <coughs> respectivă. După care s-au încheiat acordurile de uh, interzicerea unui atac nuclear, uh, de nefolosire a armelor nucleare și cea mai departe. Bun, de și atunci... de, puțin. Zicea așa, parteneriat. Deci partener, Casa Albă avea parteneriat, putere militară ridicată și negociere cu inamicii, considerați de ei inamici. Deci astea sunt cele trei lucruri pe care Trump le va pune în opera la ora actuală. Deci nu mai conta dacă România nu participă. Noi nu avem vectori. Nu ai să știți ce se întâmplă la noi? Uitați-vă pe aici așa. Venim aici. Spuneam, eu am fost studiile în America, Cristi a fost ministru de externe. Tine, nouă ne trebuie niște vectori, vectori în America la ora actuală de forță, care să antamăm uh, administrația Trump. Ori îmi cer scuze, eu n-am văzut pe nimeni că era așa ceva. Eu văd numai discuții despre ăla că a făcut academia de, de, la SRI, că a făcut nu știu ce, că l a făcut nu știu ce. Nu văd. O problemă asta a noastră, la ora actuală, bun, o să fie prim-ministru, o să avem guvern, o, o să fim frecventabili? O să avem o relație cu America? Păi uitați-vă ce se întâmplă, nu mai este o singură chină a luat telefonul cu uh, președintele Taiwanului, cu doamna pre președinte a Taiwanului, uh, Trump. Se schimbă lumea, s-a schimbat pe votul de care vorbea Obama, abia acum uh. intră în funcțiune și intră în funcțiune cum? Pe două relații esențiale, relația Statele Unite cu Japonia, relația Statele Unite cu uh, Corea de Sud. Lucrurile s-au schimbat complet China nu a rămas fără răspuns. China a început să pună rachete pe, de croazieră pe insulele artificiale pe care, care le-a... repede. Le -a nici n-a intrat în funcție, domnul general. Ce da un pic ce? de timp. Dar să un pic de timp și la ei noștri să se trezească politica externă. Păi domnul... stați, domnule, că nu e aici, nu e domnul, domnul Tavi. Păi mi-a să steți arderea, domnule. Stați puțin, o luăm, ia, o luăm cu chestia aia, cu gluma aia, cu uh, peștele... Da, noi guvern, vând și Vă aduc aminte că trăși. noi nu avem guvern Deocamdată. Nu, știți ce se întâmplă? Avem minister de externe Deci politica externă noastră Nu trebuie să înceapă păi să nici cu cioloși Nici cu Glindeanu Politica noastră vreș, externă a -a extern. Trebuie să fie o linie se cam... care e se... Nu e slab ce... Ți-a câștigat povestea cu insulași e, e, domnul e, e tehnică, doamne Vă rog, domnule profesor Avem o poziție Cine general când, știți care e problema? Da, sunt de acord, domnule. Așa e, e. E o discuție legată de un lucru simplu, dacă cei din opoziție, în primul rând PNL-ul, înțelege ce s-a întâmplat. Dar ce îi s-a înăgat doar? Păi astea că ei n-au înțeles nici acum din ceea ce văd în discursul public cu excepția unor oameni grei cu state serioase de plată uh, în PNL, adică oameni cu politicieni, care au înțeles și au început să distanțeze pe acolo am văzut în general în cei care sunt în frunte în acest moment uh, dovada vie că habar n-au ce s-a întâmplat. Eu în general când vine un policiaț la mine să-l ajute, îl întreb atâta uh, mai întâi uh, mă, tu știi de ce ai pierdut alegerile? Sau Câștigi. tu știi de ce l-ai câștigat? Pentru că de aici pornim. Tot jocul în acest an a fost un joc de strategie. PNL-ul a pierdut pe joc de strategie politică. Totul a început în martie, adică în, la începutul anului, cu alegeri la București. Nu mai au de la lor cu pusul unii bați. Au avut un candidat femeie în București, ceea ce însemna, din partea PSD, însemna moarte curată, aparent. Strategia PSD-ului a fost total opusă strategiei PSD-ului pe care a avut-o vreodată PSD-ul. Nu s-au prins. Nu au avut o reacție. Doi, Liviu Dragnea este cu totul diferit decât liderii și tradițional al PSD-ului. Nu s-au okay. prins. Și acum critica la PSD și la Liviu Dragnea este critică pentru Ponta. În da, lor e Ponta, nu e Dragnea. Nu se poate. Dacă, deci eu au venit cu liniște, pace, fără enfază, fără da, um, cinismul afișat, ironia uh, aia care teme în a... da, Deci, din acest punct de vedere, ei reacționează ca și cum e ponta ori din acest punct de vedere dacă nu înțeleg că s-a schimbat regula jocului, chiar acum în această ieșire, partea bună a lui, că au câștigat și unii și alții dintr-un punct de vedere și ca imagine Iohannis și Dragnea, dar Dragnea pe aceeași logică că el vrea pace, vrea liniște vrea siguranță, vrea pentru și a, a, a fost roguri, o campanie uh... electorală fără invective fără invec... și atenție vă dați seama că aveau, nu? n-ați văzut nici înainte de campanie că permitea legea nici corturi, nici afișe, nimic da. Nimic din ceea ce ne obișnuim să psd Ei azi? Oamenii nu -au, au înțeles acest lucru. Ori din acest punct de vedere, ei acum au o problemă mare în interior care înseamnă strategia pe termen lung, care nu ajunge doar să monitorizăm. Dacă programul e bun, ce faci, Cali? Da? Da? Și dacă da, îl pun în practică bine, da? ce facem, batem în ce facem? A, în opoziție trebuie să-ți găsești o strategie. Partidul nu are o strategie pentru că deocamdată nu are leadership. Și deocamdată nu există. M-am uitat la un interviu uh, dat de Crini Antonescu în ultima perioadă. Le-a spus niște lucruri extrem, extrem, extrem de importante pentru ei. Uh, pentru că ei nu știu unde vor să meargă. Nu au nevoie e abia, de salvatori. E abia în aprilie, adică, dacă da. Ce vor să facă? Pentru că ei, la rândul lor, sunt obligați în acest moment să schimbe la nivel strategic. Și la nivel strategic, asta înseamnă să ai altă viziune. Mm, și el cea, aici e mult de, de lucru nu ai nevoie de salvatori. Ai nevoie întâi să te dumirești ca partid ce vrei să faci și vei găsi după aia oameni care să-ți vină. Nu se poate să a, aduci în prima scenă niște oameni care nu numai că nu trece ecranul, sunt, cum să zic, defarsați din punct de vedere al criticii, al raportului. Ca avem nevoie de o poziție, <coughs> da. Acolo sunt taberele alea, le știm, cred că sunt trei taburi acum foști peneliști, foști pedeliști, și unii care au intrat, nu mai sunt nici peneliști, nici pedeliști, că sunt și unii care nu Bine, mai au asemenea identitate, care au, care au intrat se în să Da, asta e, e Marea teama. problemă e, pentru ei și marea problemă pentru ei este că în acest moment există două atractivități, pentru că vine Congresul într-adevăr, trebuie să-l facă hă, hă, nu acum, în momentul cel mai prost posibil, îl fac, în care, după Congres imediat, există o presiune foarte mare, cu siguranță, cei care nu reușesc să intre în cărți, să se ducă spre preobieții. Traia îmbăsesc cu, stă în fiecare și, le, da, și, și din la cafeluță și, și le avea și să-i vadă. Da. Alde, pe de altă parte, legitim, le spune copiii. De fapt, liberalii erau aici, da? Și unul și altul, adică cei doi actori din pana afară, vor ca tabăra mai degrabă a lor să piardă pentru ca să vină la ei. Din punctul să de vedere, PNL-ul este într-o situație foarte, foarte proastă și în acest moment i-ar trebui să se gândească, sigur, și aici dau dreptate, vă dau dreptate, nu atât la PSD, e... e mi aiure acum să se ia de PSD. unul care nu are niciun succes din da, critica politică în acest moment. Dar, și doi, au o problemă cât casa ei. Adică, uh, le de casa, nu are sens acum să uh, uh, uh, vorbească urât uh, uh, de vecina de la, din blocul vizavică și a luat Covornou. Da. Adică, uh, problema lor este uh, uh, cum, uh, ce problemă uh, își rezolvă. Rezolv da, usr serie ăsta, partidul ăsta care nu există? Uh, e un partid colector. Șansa lui este e, e mort în fața de mor, mor de Mor pentru că noi ideologie, pentru că în regula nu știu de ce au intrat. Atenție, nici aperiști, pentru că e Nu știu ce simplu. au intrat. Am au zisume este ce, ce tare suntem. Te... Ei sunt convinși că sunt Până foarte buni. E uh, un cec în alt da. pe care oamenii îl dau din disperare. E un cec în alt, uh, culmea era că puteau să iau mai mult dacă nu aveau tembeleala cu cioloși și unii și alții, adică ceea ce e o da, da, da. ciudățenie, că i-au curcat și pe de la usere, că ea era legitim să zică că vor pe cioloși. Dar mă rog, nu mai intru în discuțiile astea. Însă șansa lor este mică în acest moment, pentru că, atenție, un partid, nume, comuniștii, avea o chestie, la Ștefan Ghiriu am zis chestia. Dumnezeu, la Ștefan Ghiriu, erau o care se Construcție de Partid. Nu, un partid, eu... Cei care trebuie să construi lume, e ceva complicat Nu este ne-am adunat trebuie băiești sedii, facem Ori nu teritorio. un partid În acest moment Care înseamnă relații instituționale Nu m-am certat cu nu știu cine eșim un public, Disciplinat. Uh, Disciplinat Mecanism, mecanism. mecanism. E mecanism, organizație exact. un mecanism de organizație partid? Și de ce Câteva partide au funcționat bine În România Pentru că au avut structuri de partid Care au funcționat la nivel teritoriu În acest moment e, Pe de altă parte și chiar închei Uh, nici măcar nu sunt buni în spațiu public la nivel de imagine, adică uh, mai poți trăi, ca de exemplu Traian Băsescu face el, uh, vocalizezi în spațiu spunem, public și, și trage tot, mai ce n-are ce sau Tălicianu care tot pe păluarul lui este un nume, trece ecranul nu? Deci, ca pe când, ca, bun, pentru alt sector păi asta ei nu au ideologia, asta este clar, dar repet, nu au nici măcar uh, un gen de uh, da, uh, uh, voturi și de la Da, dar repet, mi îmi pare rău mi îmi pare rău vrezi, că, domne, că o, teoretic avem, avem nevoie de. Dar, singura, singura care trecea. David au luat care trecea... voturi. Deci, procentul lor de 10% sau cât a fost 9%. Nu. Acolo au fost și voturi luate de la, de, luate de la pe PNL. -a -a păi tot nu, nu, dar marele pericol, Tavi, este ca, lăsăm și pe ca. Da, îl lăsăm pe domnul Bichir. Marele pericol este ca PNL-ul să o ia pe un drum cunoscut de către al partid de dinainte. PNS și zi, vă rog, l-ați pe băiatul la care îl trimite domnul Bichir ăștia, USR-ul ă, un baby face din alt, un personaj Petru Popescu spune despre un personaj că parcă e fiert și răcit exact A, așa poți cu oameni de ăștia <coughs> cred că e nevoie de poziție în primul și în primul rând până mă doare și eu spun fără în fază am mă doare sufletul de PNL de partidul ăsta istoric care a fărurit România modernă un partid care a avut niște oameni de stat, dar oameni de stat adevărați program economic făcut de Vintilă Brăteanu mare economista româniei, ca să nu spun totul partidul partidului Brăteanu un premier precum Ige Duca, iată se cu 87 de ani, e asasinat acum 87 de... 30 decembrie 1933 în care la a asinat. și premierul României președintele Consiliului de Ministri atunci până să-i facă autopsia, i-au -au, -au depus trupul la Palatul Regal de la Sinaia și s-a observat că avea ciorapii uh, cusuți. Uh, oameni de o mare probitate. deci Liberalismul, de altă dată, și -a avea doi gologani în buzunar. Ceva. Adică premierul României avea ciorapii găuriți și, și cusuții și chiar singur se pare din memoriile fiului său, care s-a sinucis la Copenhaga, când a făcut autopsie. Deci, uh, mă doare de, rău de acest partid, în ce hal a ajuns, în ce... Cerușii. Eu am ceva speranțe pentru că istoria României se face în date. Nu vreau să reiau excelentă analiza drumului profesor aici, ca spune spună aceleași lucruri, dar cu alte cuvinte, dar vreau să vă spun că politica românească în general, se face, se face în salturi. E demonstrat psihologic, dacă veți. În 1928, să vă dau un exemplu, au loc alegeri, au alegeri tot în decembrie, 1928. Și prima victorie a țărăniștelor. Au făcut un fel de USL pe vremea aia. De 78%. Au zdorbit Parlamentul României. A avut 348 de parlament. Dar știți câte avea PNL-ul al doilea partid? 13. Cu 13 parlamentari în 3 ani de zile au la ei, dar plecat de la putere țărănești. Dacă știți să faci opoziție, nu contează numărul. E o masă amorfă. Imitem, în Parlament. Imediat termin. Completat, doar nu... Da. nu tende... Oare mai apare un personaj ca să îmbrace Samurul Brătianu? M celebru? nu știu, dar uite, pic cu pic eu cred că nu s-a atât de dezamăgit. E într-adevăr scolul uriaș pe care l-a făcut PSD-ul și acum e. Bun, dar nu înseamnă că știți cum e, Cogheuac ajunge la altru. Eu i-am văzut în Parlament, sunt mulți, sunt frumoși, dar sunt tăcuți. O să aibă PSD-ul 3-4 vârful, dacă opoziția se stânește, îi strobește efectiv. Nu contează acum că nu, nu e la... Poziție. Și okay. acum revin. Dacă mai dai Nicușor voi două minute dar... și tac din gură. Două minute. Una Ei, Nu da. Vorbește cât vrei, nu asta e problema. Păi păi acum te am mai am și eu. Nu poți să te lasă vorbești tot timpul. Nu cât timp? timpul, că stau dacă eu mi le păi nu mă trezzi minute. Nu, timp, nu cât timp. Da, da, cu tot timpul ne <laughs> întrerup. Deci, opoziția. opoziția. E pe neleu asta în reconstrucție să le dea, Dumnezeu, mintea cea de pe urmă, să facă ceva în aprilie. Momentan, opoziția cea mai vocală și liderul opoziției este Traian se poate construi în jurul lui. Una la mână. A doua la mână. Că am stat ascultători și am auzit. Nu vă suprați, Traian Băsescu în 1912 când USRU vine cu 80%, 80% și era singurul i-a pus cu spatele la zid. Ce reușește să-i facă din ei? Cu patru deodată. Face tratat de coabitare, măi. N-am mai văzut. Adică, scuzăm când aia 80%, nu doar că e în frunte, îi pune să-și zică, trec strada pe aici, fac aici. Scuzați-mă, puteri un puternic om. Și în jurul lui se poate face o poziție. Lăsăm chestiune personale. Ne place, nu ne place, nu, vă nu, place, eu... nu vă place. Nu, ok. Deocamdată, până își vine PNL-ul, singura voce de opoziție. Una, președinte Claus Iohannis, E clar, el e opoziția cu și partea asta la iată cum doi oameni care nu s-au închisit totdeauna. Partea asta la altă, Traian care din opoziție spune, sunt de acolo cu tine că n ai pus-o pe... cum o cheamă pe doamne? Rupe și cu asta, adică încearcă să se armonizeze în fața colosului ăsta anumit peste Deu, dincolo de PPE-ul, Ricile pe care l au avut. Uitați-vă, a spus și coleguri a spus și noastră de altfel, USR-ul ăsta toată mai a spus. Ei practic o să se un la PSD, unii în altă parte. De unde știu că nu-ți pleacă unii de la o serie de la PNL, ne mulțumiți, pe blaga, pleacă la PMP, în altă la parte. PSD chiar. PSD. Nu mai contează. Dar, încă o dată vă spun, opoziția este creierul, da, secundar al unei națiuni. Creierul de rezervă. E, Trebuie asta. ajutat, udat. Asta e datoria noastră a jurnalistilor. Acum l-am laudat pe domnul Stagrindeanu. E bine, eu un băiat minunat, încă o Nu am primit cu flori, te urmezi cu dege pe Stau cu pic adică Cu habitarea nu înseamnă cu o poziție ce? Cu habitarea. Bun. Claus Iohani, pe bună dreptate. Domne, până Bun. N-ați venit cu ce idei, cum am pe domnul respectiv. Hai, gândi de asta. Fac unii, cum nu fac, nu mai contează. Dați-vă drumul la treabă, să vă vedem. Corect. Și până la urmă, un profesor Cocea și văd doi tăi tari în economii, de le crapă capul și o împăt cifrele. Spune-i pe noi: Au făcut bine, nu? N-au făcut bine cu Adică ce avem de Știți făcut să a plângem? A -a să e. plângem că ai și PSD-ul, atât, să murim? Dar stai mâine, că mai a avut PSD-ul și cât uh, și PDSR ul și asta ce înseamnă asta? Plecăm acum, mă, facem ca ghid să fugim din țară. Deci ce spui, pleci din țară? Nu, sau să cedeți? de ce cedezi? Odată câștig unul, odată altul. Hai fără empatie de genul ăsta, că vă puști a distruși care socotesc că uh, totuși mai avem o șansă noi dreaptă, că faci ceva Pui, zi... ce Păi și cu democratic? Așa a vrut poporul român. Au ieșit ăștia la votul ăsta? A fost frig, n-a fost frig. e de vină ăla, nu mai dăm vina. Au fost și ăștia de la PNL, care au explic v explicat aici profesori, mai bine îl plătesc, știi, numai să le cursul, cursul măcar la televizor. Și, și regulile de campanie au fost Se trimite un ca, porc nu? acum, măcar acasă, PNL-ul, cineva la prostia, putere, Acum. Cred că se poate face, hai să nu fim atât de să păi, eu nu sunt dar vreau să nu, știți ce trebuie? rog, domnule, Trebuie ca vreau. să se înțeleagă și de o parte și de alta Că e nevoie de o coabitare, indiferent Sigur. de situația că, Pentru că sunt niște proiecte în România Care nu se pot face decât prin coabitare Sigur. Prin consens politic Dacă vrem ca să le facem agricultura, ne trebuie vreo 10 ani Asta înseamnă că mai multe cicluri electorale. Asta vreau să vă întreb, că spunea O secundă că vă citesc Zice, uh, Dâncu zicea, eu particip Împreună cu Liviu Dragnea, spunea că nu, da, nu, la proiectul unei noi strategii, să da. spunem pe termenul de lung, de modernizarea României. Da? Asta e chiar... El stare PSD-ul, domnul profesor? Că am revenit da. la. Singur nu. Aici deci nu. E nevoie de. E nevoie de mai multe forțe. În primul rând, dacă opoziția ar putea să facă foarte bine, dar niciun partid până acum, și nu știu dacă PSD-ul, văd că nu a avut orientarea asta nici în, în programul care l-a făcut acum, nu s-a orientat spre mediul ăsta care stă și așteaptă, academic. Specialiști, diferite resturi de institute de cercetări care mai există, cu oameni foarte valoroși, nu a atras niște inteligențe care sunt românești și lucrează prin altă parte. Niște Aici, domnul profesor, aveți dreptate, dar eu vreau să vă spun ceva. Aici ar trebui cuplat, vedeți, uh, Iohannis Președintele a lansat ideea uh, pregătirea proiectului de țară. Da, ah. el lucrează cu o echipă care pide, este atenție, și eu, Pop. Deci, inclusiv acolo. Inclusiv da, da, e acolo, făcută pe partide. Inclusiv acolo trebuie cohabitare. Păi da, dar deci, bine pentru că atât câte trei locuri la fiecare partid, că nu e par... țara nu e a unui partid, e a tuturor partidelor. Și a zis: "Boi, ce să facă avem voi în România?" Da. Trebuie să afați care sunt de la PSD Au luat trei de la PSD, au luat trei de la PNL Au luat. Bravo. Așa zice, idei de țară, proiect păi. Bă, tu o vezi din strângă, din dreapta Hai să o așezi în țara ceara, asta da, e, da, da, da, da, se da, Știi ce îmi place? Ca... Hai să vă zicem pe domnul și după aceea Știi ce îmi place? Discuția este excelentă Încercăm să punem și eu o cărămidă Dar vreau să vă spun ceva Dom'le, s-au făcut 51 de strategii până acum 51. Ce, În 26 legatoră. de ani. Păi dar cât le să mai să facă? E, dacă ca să aplice ai, măcar una. Ca una. președinte, eu cred că ai obligația să gândești un proiect de țară. De, mai de acord, dacă îți propui să ai două mandate. De acord. De acord să faci un proiect de țară. Dar cu alea care le avem, sectoriale, balea, strategiile alea care tot făcut de asta. La noi, știți ce nu există? Oameni, nu Nu proiecte. există consensul. Nu există consensul. Deci între noi nu suntem consensuali. Noi e, suntem dar asta e un moment. Acum 10 care... ani, acum 10 ani a ajuns la conducerea țării un om care a distrus uh, fibra uh, bună a României și a atomizat toată generația, societatea a pus pe unii contra altora, uh, clase sociale împotriva altora, muzea, e, oameni Bă, uh, -a, a introdus cine? turnătoria da. și uh, mizeria umană. Vă rog. A în timpul lui Bățescu s-a avut o comisie prezidențială pentru educație, condusă de, mic, de Mircea Micrea, am zis care că a, a fost o lege excepțională și care a fost un consens între toate partidele politice, inclusiv PSD-ul. În momentul în care a ajuns PSD-ul PSD la, la putere, a, a călcat-o în picioare. A fost a făcut o prasă. până de răspundere, pentru că nici votanții nici parlamentarii de la PDL nu vreau să votez această lege. Pentru că era foarte bună. Deci eu, am era fost, bun. eu, fost, eu am fost, prostă, eu am fost în misiul educației no. în momentul respectiv. No, nu, e bună. Vreau să vă spun, la Nature care a dat-o de model în toată Europa, însă nu e o -a, a fost, de a fost de bună. bună. Ce e? să mai discute? Pentru că era un tip a geronotocrației. Ce înseamnă nu putem prea în învățământul superior? Nu în versiune. Ce în respectarea? Ce înseamnă un de 70 lei... de ani care... Nu, nu de doi doi doi se... 5 de, de ani, nu se aude. Dacă... Nu, nu, am ajuns la, la un punct care e foarte dureros în societatea asta. Legea asta pe care o susține de însu, a scos dimineața la ora 7, 4.000 de profesori universitari la pensie. Cărprinsă da, 65 da, de clar. ani. Cum nu e adevărat. E corect, e corect. Deci, la 65 Așa. de ani potrivit legii... La 65 de ani stai prosti cumva? La, la 65 Ești de ani potrivit a? legii... Eu știu un proiect la 30. Nu mai dai. De... Lasă-te <laughs> la să explic acum, cum am mea. Vă rog, vă rog, vă rog. La 65 de ani nu mai a, dai voie să ai funcții de, de, de conducere, să fii decan, prodecan, rector. Nu știu, ce puteai să continui să predeai la plata cura și cumulai cu pensia. Deci E, era era legea pensiilor Legea pensiilor Nu mai norme a... Nu erau norme ca să, ca, să, ca să iei plata cu ora Dar după asta, rând a ridicat dreptul de conducere a doctoratului avea drept să-i doctoratul în continuare cu un discipol care trebuie adică, să... Adică doctorandul adică, meu să adică, fie șef. Domnul Coșea, trebuie să vă spun care a fost urmarea. Și o luăm pauză de publicitate. Urmarea a fost un haos nu nu nu, nu, nu, nu vorbesc de oameni aici. Nu nimeni. Deci după legea asta, un ambasador, nu-i dau numele, mi-a sunat dacă pot să-i fac întâlnire de la UBB la cu toți profesorii care au fost pensionați, că o să ia în Canada și am făcut. Păi -a eu. și a luat, a a? Da. Pauză, Pauză și montaj. revenim. Alegi. Știi ce vreau să vă spun eu? Ne-am întors, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte, mai lungă sau mai scurtă, despre disperarea a Alexandrescu, <laughs> a emisiunii. Să tragem și niște concluzii. Înțeleg că, domnul Dragă, a făcut niște declarații pe care le aștept și eu în forma scrisă să vi le citesc, vă reamintesc invitații Domnul Florian Bichir, Domnul Horea Crescandrescu Domnul Alexandru Gromaz Domnul Alfred Bulai, Domnul Tudorel Urean Și Domnul Mircea Tavi, vrem să Vă rog, domnul uh, Deci uh, Am văzut pe domnul uh, Florian Bichir Aici, care vrea o opoziție da, Nu poți să-i pui toată opoziția În cărcă domnului președinte Iohannis, domnul președinte Iohannis are problemele lui El la ora actuală a avut Un mare curaj, zic eu în dialogul acesta pe care l-a avut cu PSD-ul deci, uh, și modul în care a reacționat, mie mi se pare. Nu trebuie să dea o explicație. Eu, pe părerea mea, este, deși multă lume și aici, și domnul Bula i-a zis că trebuia să dea. Eu nu eu am nevoie de o explicație. Eu, din ce am citit, am înțeles foarte clar că, din punct de vedere al certificatului Ornis, nu putea să-l primească. Și cu asta. Poți să fii ministru și fără certificat ornis, nu primești documentele da, care sunt... la un anumit nivel, Haideți să nu da. intrăm în chestiile astea. Da. Dacă ele. vreți, vă explic că vă căgerea unor A spus o poziție formată din și Claus... Să ține seama că și-a închis computerul. De-aia e de-aia e de, metrică, de, metrică, de le -au mai încet și le mai pe departe. Deci, opoziția e președinte Claus Iohannis, Treambăsesc, am spus și pe NLO. Bă, bă, bă, bă, Dacă bă. vreți cu Ornis, că eu lucrez cu Ornis, vă spui ce e Acolo nu ți se explicitează și aici, uh, Claus Iohannis, și, și uh, trebuie să bine, nu ești obligat să dai motivele refuzului. Păi exact, asta este. Adică, da. a de ce. ce știi, fost. nu poți să-i dai la hârtie, băi, eu te bănuiesc că ești agent rus, că la da, ce în Lumea a fost foarte tensionată. Adică, ce, ca să nu domnul Burea bă, să ne bă, explice bă. cum s-a reușit tensionarea acestei, acestei situații cu numirea a fost o tensiune creată, a fost o nemulțumire pe bună dreptate a psd dar a fost și din exterior, cred că o aprindere a focului. să spună O de vă rog, rog, să vă o precizare, da, președintele pe care îl respect și la care țin foarte mult, nu poate fi opoziție la PSD. El este un arbitru în societate, nu poate fi opoziție wow, Și, mea, și okay. situația asta, el va, înțelege, ține, el va trebui să ține balanța între și opoziție în așa fel încât să Eu aș vrea să văd PNL-ul că-și revine. PNL-ul ăsta e important să-și revină. Și dacă nu se hotărăsc ce vor, pentru că am impresia ce spunea domnul nu înțeleg ce vor la ora actuală. Adică să Domnul aibă, general, dacă Klaus Iohannis nu e al doilea mandat, PNL-ul are soarta niciun punct. S-ar putea să aibă înainte. Ai, despre ce vorbim? Adică situația atât de groasă, băieții ea nu se trezic acolo. Pe păi eu de asta am zis că gestul lui Claus Iohannis a fost pentru că dezamăgit de tot ce s-a întâmplat cu PNL-ul a simțit nevoia să... Să fie altă voce. Să fie altă voce. Asta. Asta. Nu era, păi eu, nu ce stare. eu ce vă spun? C -a C -a a a acest curaj, curaj, Constituția nu un poziție, un partid dar care a câștigat alegerile. Nu, nu sunt voci, de acolo nu sunt voci, la... iar vocile două de la Timișoara de liberal serios și l-au lăudat pe gridenul. Da, aici este. Da. Domnul da, Zor, da, cum s-a da, da, ajuns da, la, da, la, exact. la miezul ăsta fierbinte? a fost o Ei, tensiune În primul că s-a dorit să fie un miez fierbinte, adică de fapt, sensul era tocmai de a dinamita scena ca să existe atenție și e un joc de putere uh, și jocul de putere nu, nu e de obicei cu uh, superamabilități. Adică așa funcționează politica, în general funcționează politica. Și adică a aș crede că funcționează neapărat altfel în altă parte. Uh, adică nu aș lua aici dramatismul, oriunde presa pune sare pe rană, Adică da, nu aici nu cred că trebuie să exagerăm, să fie toți uh, liniștiți. Uh, Uitați-vă și la alte societăți. Nu există și mai meditareani, chiar am putea să fim mai năvalnici. Nu suntem măcar at atât de năvalnici ca alții. Uh, să fuga lughiță uh, Nu. Acum, problema, ce se întâmplă din punctul meu de vedere? Uh, N-a fost dezinteresat domnul Iohannis. Pentru că el nu are nicio șansă la al doilea mandat fără un partid care să îl susțină. Să ne înțelegem. Nu există această șansă. Uh, Independență totală. totală nu există. Ai nevoie de un partid puternic. puternic. Uh, domnul Iohannis la rândul a jucat, din păcate, pentru el la două capete în ultimul an de zile. Asta nu se, Adică n-a fost chiar atât de PNL-ului cum l să înțeleagă acum. Că el a jucat foarte frumos și cu USR-ul. Atenție! Și cu Ciolo, să, da? uh, inclusiv cu varianta Cioloș băgată pe gât, uh, este premierul meu, stați-vă că voi nu știți, adică este vinovat și el de acest uh, dezastru al PNL-ului. Uh, ori din acest punct de vedere și sigur că joacă o carte foarte importantă pentru el, dar uh, se dă în cezarul și al cezarului, pentru că acum să dăm vina numai pe PNL, că bă, dacă chiar în halul ăsta nu v-a dus mintea, fără să vedem tablou de ansamblu în care putem să bănuim că există un leadership acolo obedient care a ascultat de domnul Iohannis, dar acolo cea mai mare parte nu l-au vrut pe domnul Cioloș. În ce țară? Adică, toți acolo sunt în PNL, oameni, cel puțin pe unii cunosc, cu experiență politică care erau evident pentru ei că a susține împreună cu un partid care ție a voturi același candidat ca premier, este o idioțenie că adică nu trebuie o analiză sofisticată pe chestia asta. Și asta au făcut, da? Evident, omul, omul nici -candidat pe care da. în condițiile în care în în condițiile în care domnul Cioloș cu oarecare jenă sugera că mă poate aveți altă treabă, da? Adică el spre sfârșitul perioadei a început să zic că mă, Cum? poate sunt și cu voi și mai mult decât jenat. Adică, domnule, să fiți serios. Un... a făcut ceva chiar în <coughs> mijlocinism de 100, care era și usediste și listă, Adică n-a da, zis da, ok, nici colo, nici cu sfatul, votați și așa, și așa. așa. Adică... adică nu se poate să să ai strategie câștigătoare pe această logică. Deci domnul Iohannis cu mânuța lui a făcut niște lucruri care a dus la ce... au dus la acest rezultat. Ori domnul Ioanis acum nu prea mai are cale de ieșire decât domnul să, domnule, aleagă. să aleagă. Să aleagă PNL-ul că dacă profesor, alege un seriu, alege chiar greșit, domnul rău. Domnul profesor, domnul dar. dar și PNL-ul a schimbat la alegerile eu, după părerea mea, am da, predat a București. A, a predat București. Da. Haideți să fim serioși acum. Nu zis, trebuie să fii politician sau general am, general. am mai zis acest lucru. Să da. General să înțelegi. Da, da, da. Da. Putem da. înțelege și noi ăștia, Cel mai puternic adversar, nu înseamnă că câștigat, pentru Gabi Firerea era bușoi. Aici a avut mână bună, bună, bună și a fost al lui propunerea bușoi. L-au locuit Pă, lor interne după interne, aia l-au înlocuit la, în în la locuit, După l-au adus pe preedul. Ce merge? Au tot înlocuit de trei ore. Ce, ce calitate avea De ce crezi că era bun A București? fost președintele PNL-ului Nu numai asta. Păi, Cultură în Bușoi? era PNL-ist. Electoratul. București e pe Curat? E pe Centru Politic în Foarte bun. Electoratul. Nu, Electoratul Național Liberal, da. Ce-a rămas din el, o funcție ele. care la ora asta e vacantă. Electoratul bucureștian e un electorat cu tentă anti-PSD și anti-partire. La sfârșitul lui Ianuar e la SIE, ca să înțelegi. Ah, la SIE. e o lege de foarte bună. E un om cu nervi. Păi, față de ceolo și au zisem aur. e aur, Eu nu am auzit, nu știu spre ce vorbesc. Temele Colonde, așa puțin. Comentez după numire și stai am prezis. Am a, dacă a închis laptopul e clar. Și ce e bun? Bușoi are experiență și de rol parlamentară? Nu? nu, dar el este Bușoi, este un lider PNL. Era adevărat, identificat mai deci cu el este cu PNL de politicien. Ceea ce avea nevoie de. Nu, nu e vopsit de PNL. PNL. Pe deci dar nu e vopsit PNL, PNL. omul nu. e din PNL. E adică PNL e de mic, recunoscut e... de oamenii de acolo. Contează foarte PNL, mult pnl, -ai a a autoritate. F a fost la Bruxelles parlamentar. Am primit câteva din cu spicuiri din ce Dragnea, la, uh, invitat la Antena 3, Eu vă spicuiesc așa pe sărite, zice că este o bătaie de joc la adresa românilor. De fapt, se face tot posibil ca o mare parte din programul nostru de guvernare să nu fie aplicat în așa fel ca românii să nu beneficieze de măsurile așteptate din programul nostru. Să o soluție penibilă, suntem la 20 de zile de, de, zile de alegeri, și nu avem guvern. Uh, Aici zice bine. Pentru ce ne-a făcut o propunere? În aici e acceptabilă. Con... Da. Da. Da, de, de ce n-a fost de... în noiembrie? Să mai spune că n-au găsit adresa pe care a trimis-o domnului Ioanici. Uh, uh, Eu cred că la ora asta domnul Tăricianu mai caută adresa. Uh, o antedatează. Uh, da. Da. Creșterea salariului minim afectează 1,5 milioane de angajați. Așa, o să aplicăm această exact. creștere a salariului minim de la 1 un, februarie 2017. O lună de, de zi. zile, toți studenții pierd banii de Așa mărire. E. Oamenii vor să-și planteze oamenilor în toate aceste, în aceste posturi cheie. Această criză politică prelungită de președinte a dus la creșterea cursului Leo euro. Acești oameni zic să facem orice ca oamenii să nu beneficieze de aceste măsuri, Cercat. ca PSD să nu crească în sondaje adică, o lună este pierdută E genial, toți că românii pierdută deci așa e, da. o lună e pierdut, deci primul de, explicații, da. de ce da. -am Ce vrea să facă dar nu deocamdată nu ceea poate ce, să facă ceea ce știu de la domnul Solin Grideanu probabil că mâine va anunța ce decizie va lua uh, poate însemna ura față de român ah. Mm -hmm. Se vir și spune că tot și ai invitat a invitat. Dar ce anunță mâine? Că mâine s-ar putea să anunțe președintele. Președinte, ce președinte, da. In Interesul anunță, dar nu l-am acceptat. Da. Și pa, în termen de 10 zile să întrunească parant. Adică maxim 10 zile. că am 4. primit telefon de la președinte mi-a spus că o să vorbim săptămâna viitoare după Crăciun și mi-a spus să fiu pregătit cu temele de discuție pe exact chestii. Hai că asta da. e frumos, anunț la televizor. Decunoaște de la telefon și tu mai îl sună, e bine. Dar zis că nu l-a sunat după asta. Avem o, o conferinție, n-a La, la România se că... Am greșit. Că de fapt, spune Dragnea că l-a sunat, dar el zice că nu era. Da, e... Frumoasă. Haideți să vă mai citesc și după aceea facem un tor de masă. Sorin Grindeanu este foarte bun, zice domnul Dragnea, că altfel nu propuneam, nu puteam să propun doi sau trei deodată, a fost singurul care a rezistat ritmului meu de muncă, adevăr, că domnul așa Dragnea e din asta bate cai, așa despre Seville și bun. De ce trebuie să ajungem în situația asta când avem o șansă să trăim mai bine? Apropiere chiar de familie au primit niște mesaje pe care nu am putut să le citesc până la capăt. Am văzut primul atac securist. Eu știu bine pe Sorin Grindeanu în guvern când eram un Am lucrat cu Sorin Grindeanu. Am avut o relație foarte bună. Nu a cedat. Uh, au fost trei situații pentru mine. Asta a continuat, contat foarte mult când m-am gândit că uh, el era a doua propunere. Să nu înseamnă că e informator sau trână. Exact ce am discutat da, și noi da. aici. Uh, așa se vede că dacă ne uităm la ce a spus Traian Băsescu în colțul gurii, se, uh, dacă așa este dacă ne uităm la ce a Traian Băsescu s-ar putea da. să fie o legătură foarte strânsă. Dacă vin și a trei oră și a patru oară, și a cinci oară, spune la fel. Când da, știu că scuză nu vreau să încep cu mandatele că... cu o criză politică. Traian băsesc că a mai spus ceva și asta e momentul să adăugăm. Că PMP-ul la Timișoara l-a susținut pe Grindeanu da, da. la alegerile locale de ajungă și, Nu, și să ajungă acum cu da, voturile PMP-ului pe da. deci de consejităța. De deci l-a susținut PMP-ul băsesc. Grindeanu. Iar glindele. dacă Dragna tot grija între ce între a fi acolo și a și deveni prim-ministru. Dar ai văzut că și Dagnas aia de Bosescu și a dat să o opoziție. Așa zice între mine și nu mai. -o. -o. o realție civilizată bazată pe mult respect reciproc și mult responsabilitate. Da. Uh, nu am făcut nimic împotriva domnului președintele Iohannis niciodată. Unii spun că am exagerat că am cedat prea mult pentru România. Nu e prea mult. Din partea mea, e aceeași dorință de a avea relații corecte cu. Atâta, fi... Asta și o Domnule, în momentul în care șeful opoziției câștigă Concluzii. Și iese la televizor. În care l-am felicitat, l-ați felicitat și dumneavoastră, am spus că e un om care a învățat enorm, e într-adevăr unul de cei mai buni polițieni acum. Eu nu sunt fanul obnii, e de notoritate asta, l-am felicitat. a jucat o carte bună, dar în momentul care este și spune. Uh, scuze, de îl tot sunt că ăsta e numărul pe care știam că răspunde președinte și nu, nu răspunde s -s de bine. trei ori. mi a l bine treaba să-ți Nu, Mă e normal de când ai deținut președintele bă lui bă statului. Sunt la Palatul Cotruceni. Adică, ce e? Am numărul, dau bip. Eu, dacă vreau să vorbesc cu, nu știu, pe cale ierarhică cu ministrul de interne, întrebă ce număr are, la, e obligat să răspund te la telefon? Nu, ce Alo, Cabinetul președintelui. da. Sunt eu, Dragnea, a câștigat alegerile. Că mă primiți? Care Liviu! De îmi... La teleorman. <gântu -i> să Am avut conferința din rău. Nu, ești la conferință de presă și spui, bun, nu răspunde. Scrie cu căsuța voptală. Ți-a dat bip sau i dai Adică, Acum dacă vrei, vezi. vrei să te și victimizezi că nu răspunde Concluzii. la telefon. Concluzii, deci, eu aștept. Următoare mici? <gântu -i> nu. Următoarea carte. Aștept ca mâine. E pățeavă. Deci, noi încercăm să ajutăm să ca să mâine, să ca mâine șeful statului să anunțe că acceptă, că acceptă propunerea. Uh, nu știu cât de repede Să mai poate aduna parlamentul, dar oricum poți poți revelionul, da? E timp și după revelion. Poți oricum, Luna i-a pierdut, deci, are ce am spus la început. Ei, la mai început e, tot... și ășea acolo. Ciolos, Greșeala -a este a întregului parlament care n-a planificat alegerile în timp util, fiindcă de atunci s-a spus că se poate ajunge într-o asemenea situație. Deci de acolo provine nu că a propus Dragnea Pășaide care a o deci de anul nou premierii Cioloș, Să vă întreb bine în cap. Deci Ciolos, de, de să plece, să ne lase, deci din punctul meu de vedere a fost o catastrofă acest guvern de tehnocrație. O rușine a fost, mă rog, cu fondul care europeu. în 12 luni a schimbat 12 miniștri. Da, Și unii din ei sunt deja în parlament Deși nu aveau ce să caute Deci Norocul îmi pare fonduri, rău noroc dar am tras foarte A fost o catastrofă Gover zero să spun. Ce să vă spun eu Eu cred că tot episodul ăsta A avut și, și un caracter foarte, foarte, foarte, foarte spectaculos A fost A fost partea cu circul Cred că e cazul ca să se termine Și Repet, dar vreau să spun și eu Același lucru Guvernarea celor și trebuie ca să înceteze cât mai repede. Pentru că a adus niște daune care, dacă vor fi cal calculate, o să necansperie. Ma, domnul profesor, la cât au furat uh, cu ANRP-ul și cu Azi, da, nu mai care si se liber pe Da, da, da, mai luăm din atâta. Aștia, ne luăm a, din a, atâta. o altă școală. că n-a făcut niciun fel de circ. Atitudinea domnului Iohanis a fost absolut justificată din punct de vedere politic. Înainte de legal, pui... tehnic legal. Nu, chiar, chiar judecând politic. de deci care este rolul principal al președinului? să se mențină securitatea României să se nu aibă niciun fel de uh, risc pe acest domeniu. El a făcut exact ceea ce ar fi făcut oricine cineva în locul lui. Un om responsabil a refuzat o propunere care presupunea unul care Poate că era exagerat în mintea noastră, dar care exista și când există un risc n-ai voie să te joci cu el. Deci vorba lui Sorajan există lucru cu care nu se grumește. Unul dintre ele este această securitatea României. Totuși, să fie în Hezbolac și Cine nu știu Da, a avut această După sau înainte de, de Megapower? <coughs> Domnule General, vă rog. Eu cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal după anul nou. Cred că domnul Grindeanu este un premier frecventabil în cancelarele occidentale pentru că este un om politic se va simți bine pentru că sunt oameni politici acolo. Am un singur regret față de ceea ce spunea domnul Horia Alexandrescu despre guvernul Cioloș. Noi n-am reușit să cumpărăm cu mințenia pământului. Ungurii și-au cumpărat farfurire de pe vremea luatilor. Polonezii și cumpără colecții de artă, inclusiv Când Leonardo da Vinci. Domnule, nu vă supărați! Păi, nu mai comentez. Domnule profesor Gulea. Mă, vă drag atenția că de când există această criză, Liviu Dragnea a ieșit sistematic, nu, nu mă refer la conținut, a ieșit sistematic în spațiu public, cu același ton, același gen uh, și intransant, dar și foarte liniștit și împăciuitor, în timp ce Claus Iohannis nu iese. În politică, orice manual îți spune că politicianul care nu este public pierde pe termen lung. Pentru că trebuie să ieși în public să vorbești. E imposibil să câștigi doar pe ideea că există acolo. Primul locul, al, pentru că am zis de guvernul Cioloș, una din problemele guvernului guvernul Cioloș a fost că ei n-au vrut să iasă, atenție, în prima parte a anului au tratat cu spatele, ca să nu zic altceva, pe toată lumea. Nici domnul Cioloș așa era o fiatră precioasă. Nu, politica înseamnă să ieși public, să vorbești, să convingi. Ce specialiștii trebuie înainte, să conducă Tu ești politician de Trebuie să conduce -o o fată, Ori, Tocmai aici este marea problemă Deci din punctul ăsta de vedere În continuare Livi Dragnea joacă uh, Foarte bine Opoziția deocamdată are problemele ei Și nu cred că trebuie a, să trage funcție tragem Cine te conciliază Cine te conciliază ca asta e întrebarea Dacă te conciliază da, unul care mai conciliat și pe alții E ok O de concilier La controcină Probabil că e un stil, domnul Iohannis, e format la altă... adică are altă, alt gen, e un alt gen de președinte. Noi nu luăm în calcula asta. Nu, un un cred, da, nu cred, am cred, și... Nu cred. cred. Nu, nu, cred. cred. nu e ok, știi, adică... Da, mă rog, e... E decizia domniei sale. Fotbalul se joacă pe gură, politica pe vot. Da, asta e problemul. O fi alt stil, e extraordinar de talentat. dar dacă de, nu e din teren, ai cum să Da. Da, corect, aveți dreptate aveți, că Să nu uităm că rezultatul spectaculos al lui în alegeri a fost cu un partid mare uriaș în acel moment atenție, și deci bine era, structurat care era pe val da, și sigur pe marile greșeli ale domnului Ponta pentru că a avut o contribuție decisivă la ce s-a întâmplat atunci dar nu era atât de conservator între elemente să nu zic altceva adică din punctul de vedere vocile au dispărut și la PNL și la domnul Iohannis. Asta nu e în general. Adică și chestiunea asta că domnul a câștigat uh, 6 milioane de voturi. Da, dar în acel context a fost un spectacol în România. Uh, nu a fost, uh, cum să zic... Uh, Pentru că era un, dispută, un profesor. Acum era o dispută. E, când e singur, nici nu are dușmanie, masa asta amuntă, coordonată, cum a spus dumneavoastră, de Dragnea. N-ai ținta, înțelegeți? înțelegeți? Adică, iar el nu mai joacă, că e președinte acum. Nu mai intri în campanie pe mâini sigure, pe cutării, că eu suneam, să fac. E altceva acum, e alt joc, e alt context politic în care el trebuie Dar să ir. crească. Dar era nu? interesul lui să vorbească cu noi... 10 minute, 15 minute Perfect, de acord. ca să ne explice și nouă poate era mai grei decât și ne explica adică nu. Nu. A, asta cu ce idei nici eu nu voi explica deci... e de da, siguranță națională de... Exact. nu totul nu. trebuie explicat nu, dar nu trebuie să, dau, de, să dau detalii dar în de momentul în care orice nu vorbuiște de era... da, chiar că, că a fost o, tra o traumă pentru doamna și pentru familie spune ea în seara asta, sunt mai multe lucruri aici sunt făcute dacă nu vrei să ai traumă, nu intri în politică Păi nu, dar era un tehnocrat e Și femeie, nu știu dacă da. Dacă tot asaltul ăsta din presă asupra ei care... Dar da. va fi nou guvern? Nu știu, da. nu scrie aici O, o forțează reviu cu Nu dacă e un bun profesionist Eu Și meseria, a mai și fost ministru ce... Dacă vine cu Ornisu, sunt de acord Pei mai Florian, dar a fost nu, ministrul a, a fost atenție, ministrul secretar de stat A mai stat. avut o dată Ca ministru Da Păi ce Dumnezeu? Mă rog. ornișul are niște grade, știu exact, și eu, e da, altceva. Da. Nu te duci în sat. Deci... Nu, dar vorba lui Florin, dacă e ornișul bun, nu avem da, bu A fost o chestie de imagine, des că mă supăr eu și eu zic așa. Atâta timp cât asupra. nu domniei Sare, care e o femeie da, admirabile, povestea, totul, a soțului, da. cu Tărică, cu Tărică. Uh, una... A unui băiat. Da, da. băi, tu ca, ca Românie. România reprezintă interesele Uniunii Europene, de, a întregii Unii Europene la uh, Damasc, în uh, Siria. E singura ambasadă deschisă da, bravo. bravo. Are rost să mai spun că eu nu cumpremiet până când cu soțul cu asta, ca a doua zi plec ambasada întregii Uniunii Sovietice Europene de acolo? Și americani, pe mine m-au închis. Mai a fost o problemă. Aia a fost o problemă. Aia a fost o problemă. Aia a fost o problemă. Și eu am prieteni am -a care mănânc la masă și care... Am Știi mai că există pe internet... Da, există pe internet, uite, le povesteam în pauză, există pe internet un filmulesc, îl dau când ajung acasă în seara asta. Americanii au făcut un lucru, au luat șapte inși de șapte naționalități și le-au spus, de unde ești? Păi eu sunt irlandez, voi păi, eu sunt din Cuba, eu sunt din Bangladesh, eu sunt cutare, cu tare, ți-l dau de seară pe mei. Și zice, nu, ascultă. mă seara acceptați să vă verificăm ADN-ul, să vedem de unde proveniți. Da, accept. Și după două săptămâni le-a rezultatul. Da? Uite așa au făcut toți. Wow! Da, da bine. Unul din patru e urmașul Exact. Din tatăl fiul tar, cu tare, deci ce înțeles... Avem sânge habar nu avem. Nu, nu, știi? aici e vorba de lege care -are de nu are legătură cu adene. Am avut, am avut cetățeni români, extraordinar statului uh, român și de lui, care erau de evrei, care erau uh, turci, da. care așa erau ești. toate. Uh, greci, așa e, așa toate așa naționalități. A băgat religia. Sau că e o mare uh, poran. A... Deci avem un președinte ales cu majoritate absolută care uh, e protestant. Da, e chiar o luăm razna acum. Adică, la, la Ioanis a făcut. Da, am făcut. Am să spun ceva. Claudiu Ioanis n-a făcut referire la asta. Nu, nu, nu. Mediu, nu, Claudiu. Mediu, -ul care Florin. Da. e un mare avantaj în perioada care urmează că e protestant. Da, mai suntem de vorbă. Știu. Păi, da, și -a foarte bine. Azi, cineva a, altceva. A... E un mare avantaj. Azi, cineva a altceva? altceva. Nu pentru. Ia, am votat. Am anumite. Domnilor, dați-mi voie să vă mulțumesc. Nu, eu cred că acum începe. Am, am anunțat acasă, că nu mai călzit că mutarea în Totuși înseamnă fata aia pe domnul Alexandrescu și mi-e jenă Atunci da, înțelegem Acum atât îți știm domnul. Îl no, exact cheamă tic cu Alex, a auzit de da. texte, deci, da, Domnilor, Alex. vă mulțumesc, că a fost o încântare Sper că Mulțumim. și telespectatorii noștri au fost mulțumiți Domnilor, domnilor, mulțumindu-le Acestor uh, intelectuali români Care ne-au venit să mai înțelegem Câte ceva ne uh, și dacă vă va plăcut, dar noi mai venim. Vreau să vă anunț că mâine, la. am receptat mesajul dumneavoastră după ce am prezentat filmul domnului Șerban Marinescu, ticălo și vin în întâlinarea dumneavoastră, mâine, o să vorbim cu domnul Stere Gulea, un mare regizor român, și vom viziona filmul Piața Universității. De un documentar senzațional că e bine să ne gândim și la momente și mai grele din istoria uh, țării noastre. Vreau să vă arăt, ne întreabă cineva dacă mai continuăm, Florian, cu emisiunile... Oricând sunt la pentru... a... cu... ați încurcat cu politica asta acum. Uh, Revoluția. De acolo nu ne certăm, cu uh, Am aici cărți, uh, mulțumesc domnului președinte Emil Constantinescu care mi-a dat niște cărți pe care am să le citesc și pe care să le aduc în discuția despre Revoluție. Laura a Prețul Demnității, este o, un... Uh, o, un, o carte de interviuri cu domnul președinte Emil Constantinescu uh, mai avem tot uh, adevărul despre România Emil Constantinescu, o carte foarte bună abia aștept să le citesc și Emil Constantinescu, păcat original sacrificiu fondator din cărțile astea mi-a spus domnul, astea că o să înțeleg și o să înțelege multe lucruri despre revoluție sau uh, lovitură de stat deci n-am abandonat ideea, urmăriți-ne, dar deocamdată să ne întâlnim mâine cu maestrul Stere Gulea și cu filmul Domniei sale. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, încă o dată. Ne Până mâine, și doamnelor și domnilor, eu, Octavian Hoandră, vă doresc să vă dea Dumnezeu numai bine.